Robert Louis Stevenson. A Kincses sziget. Előadja, Kovács Máté. Első rész. A vén kalóz. Első fejezet. A vén tengeri medve a Bembó admirálisban. Relóni lovag, Livzi doktor és a többi urak gyakran kértek, hogy írjam le részletesen a kincses sziget történetét elejétől végig, semmit el nem hallgatva, csupán a sziget fekvését. Ez is csak azért, mert maradt még ott utánunk egy kevés a kincsből. Ezért hát tollat ragadok az úrnak 1701 nehányadik és visszamegyek arra az időre, amikor még édesapám a Bembó admirális hoz címzett kocsma tulajdonosa volt, és a képű öreg tengerész a kartvágással az arcán először ütötte föl szállását a földelünk alatt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna, amikor fáradtam, betért a kocsma ajtaján, és a matrózládáját egy talicskán tolták utána. Magas, erős, nehézkes, barnaképű ember volt, kátrányos varkocsa ott táncolt a vállai körül, piszkos kék kabátja fölött. Sepphelyes durva kezein csorba fekete körmök voltak, a kardvágás az egyik orcáján piszkos fehér színben futott végig. Emlékszem, amint körülnézett az öböl partján, és közben magában fütyörészett. Majd rágyújtott a régi matróznótára, amelyet azóta annyiszor hallottam tőle, magas, öreg, reszkető hangon, melyet mintha a horgonycölöp nyikorgásához hangoltak volna, Tizen a halott ládáján, Joho, ho, Meg egy üveg rum. Aztán megzörgette az ajtót egy kis bunkóval, Melyet magával hordott, És amikor az édesapám eléje ment, Nyers hangon egy pohár rumot rendelt. Oda tették eléje az italt, Melyet lassan iszogatni kezdett, Ínyenc módra szogatva az ízét, És egyre maga körül Hol ki a szirtekre, hol föl a kocsma cégérre. Tetszik nekem ez az öböl, mondta végül, és jó helyen fekszik ez a pálinkásbolt. Sok a vendége, gazda. Az édesapám azt felelte, hogy sajnos nagyon kevesen szoktak hozzá betérni. Akkor hát, jelentette ki az öreg, ez a nekem való kuckó. Hely de pajtás! Kiáltott rá a talicskás emberre. Hozza be és vigye föl a ládámat. Megszállok itt egy kis időre. Tette hozzá. Én bizony egyszerű ember vagyok, egy kis rum szalonna tojás. Ennyi az egész, amire szükségem van. Meg az a szírt fokottan, ahonnan a hajók járását figyelhetem. Hogy minek szólítsanak engem? Hát, nem bánom. Szólítsanak, kapitánynak. Oj, már látom, mi a baj, jiholni, és azzal odahajított elénk egy pár darab aranyat. A végére jár majd a pénz, akkor szóljanak. Mondotta, és olyan büszkén nézett ránk, akár egy kommandás. És valóban. Bármi kopottas volt a ruhája, és bármilyen faragatlanul beszélt, nem látszott közönséges matróznak. Inkább valami kormányosnak, vagy ö, hajótulajdonosnak, aki megszokta, hogy odavágjon és hogy megfogadják a szavát. A talicskás ember azt mesélte, hogy aznap reggel érkezett meg a postakocsin, és azután érdeklődött, hogy milyenek a kocsmák a part mentében. És mikor a milyenket, amint remélem, dicsérték neki, és elmondták neki, milyen elhagyatott helyen áll, ezt választotta ki magának szállásul. Ennyi az egész, amit vendégünk felől megtudhattunk. Rendesen nagyon hallgatag embernek mutatkozott. Naphosszat az öböl partján vagy a szírtek közt ő döngött, egy sárga rész messzelátóval a kezében. Esténként megtelepedett a vendégszoba sarkában közel a tűzhöz, és itt az erős grogot. Legtöbbször még akkor sem eredt szóba senkivel, ha megszólították csupán hirtelenül büszkén fölnézett, és néha akkor átprüszkölt az orrán keresztül, mint egy kötkürt. Mi, meg a kevés vendég, aki házunknál megfordult, hamar megtanultuk, hogy jó az öreget nyugton hagyni. Minden este, mikor hazatért kóborlásai után, megkérdezte, vajon nem haladte erre valami tengerjáró ember. Először azt hittük, hogy azért kérdezősködik, mert egy maga fajtájú embernek a társaságára vágyik. De végül beláttuk, hogy inkább el akarja kerülni az ilyesmit. Valahányszor egy tengerész benézett a Benbow admirálisba, ami hébe-hóba megtörtént, ha az illető éppen a tengerpart mentén igyekezett Bristol felé. Az öreg előbb bekukkantott az függönye mögül, csak aztán lépett be a szobába. Ilyenkor biztosak lehettünk, hogy csöndes lesz, mint az egér. Én előttem legalább nem volt titok a dolog, sőt, Némi kép részese is volt a maggodalmainak. Egy napon ugyanis félrevont, és egy ezüst hatost ígért nekem minden hónap elsőjén, ha jól kimereztem a szememet, és mihelyt észrevennék egy féllábú tengerjáró embert, abban a pillanatban értesítem őt róla. Gyakran, mikor elérkezett a hónap elsője, és én követeltem tőle a béremet, csupán nagyot prüszkölt rám az orrán keresztül, és majd lesújtotta tekintetével. De nem telt bele egy hét, és meggondolta a dolgot. Kezemben nyomta az ezüst hatost, és ismét a lelkemre kötötte, hogy jól kimeresszem a szememet a féllábú tengerjáró ember után. Talán el sem kell mondanom, hogy ez a féllábú még az álmaimban sem hagyott békét. Viharos éjszakákon, ha a szél négy sarkában megrázta a házat, és a hullámtorlás hangosan üvöltött a part mentében, meg a szirtek körül, Ezer formában, ezer ördögi ábrázattal táncolt előttem. Hol tértben volt elvágva a lába, hol csípőben, majd valami szörnyszülöttnek szülöttnek látszott, aki csupán egy lábbal jött a világra, és az is a teste közepéből nőtt ki. Valóságosan liderc nyomást éreztem, ha ugrálni láttam, és futni utánam, és hajszolni árkon, keresztül. Alapjában véve drágán fizettem meg a havi ezüst hatosomat ezekért a szörnyű látomásokért. Bár a féllábú tengerjáró ember ennyire megrémített, sokkal kevésbé féltem magától a kapitánytól, mint akárki más, aki elébe került. Voltak esték, hogy sokkal több grogot hajtott föl, mint amennyit a feje megbírt, ilyenkor ott üldögélt és énekelte azokat az istentelen, régi, vadmatróznótákat, ügyet sem vetve senkire. Néha azonban grogot hozatott az egész társaságnak, és arra kényszerítette a remegő embereket, hogy meghallgassák a történeteit, vagy kórusban kövessék az énekét. Néha szinte megrendült a házasok jó ho, -ho meg egy üveg rumtól. Az összes jelenlevők az életükért reszkettek és a versenyt üvöltöttek egymással. Ha ilyenkor rájött a bolondóra, nem lehetett elviselni a társaságát. Az asztalra csapott a tenyerével, és csöndet parancsolt, majd szenvedélyes haragra lobbant, ha valaki kérdést intézett hozzá. Máskor meg azért volt dühös, ha nem kérdeztek tőle semmit, és azt hitte, hogy az emberek nem hallgatják figyelemmel az elbeszéléseit. A világért sem engedte volna meg, hogy valaki elhagyja a kocsmát addig, amíg a sok italtól el nem nyomta őt az álom, és föl nem botorkált a szobájába. De legjobban a történeteivel rémítette meg az embereket. Borzalmas történeteket tudott. Akasztásokról és veszélyfutásokról, és tengeri viharokról és a Tortuga-szigetről és mindenféle gaztettekről és elátkozott helyekről a spanyol tengeren. Saját szavai után ítélve az életét a leghitványabb emberek között tölthette, akiket az Úristen valaha megtűrt a tengeren, és az a mód, ahogyan el tudta mondani ezeket a történeteket, a mi együgyű népségünket még jobban megijesztette, mint azok a gaztettek, melyeket elmesélt. Édesapám folyton sopánkodott, hogy tönkre fogja tenni az ő kocsmáját, mert az embereknek nem lesz többé kedvük betérni olyan helyre, ahol egy ilyen zsarnok erőszakoskodásának vannak állandóan kitéve, utána meg fogvacogva térnek haza az ágyukba. A valóságban azonban az öreg tengerész jelenléte csak hasznot hozott a konyhánkra. Az emberek szepegtek ugyan tőle, de később megszokták a mulatságot. Az egyhangú vidéki életben jól esett nekik ez a kis izgalom. Sőt, egy pár fiatalember határozottan a bámulói közé tartozott. Úgy beszéltek róla, mint egy igazi vén tengeri medvéről és hamisítatlan sós heringről. Ehhez hasonló neveket adtak neki, és azt mondták, hogy az ilyen emberek teszik félelmetessé a tengeren az angol nevet. Valahogyan azonban mégis ő volt az oka, hogy tönkre mentünk. Mert eltelt hét hét után, majd hónap, hónap után, és még mindig a nyakunkon ült. Úgyhogy a pénz már régen a végére járt, apámnak meg alig volt mersze, hogy többet követeljen tőle. Ha szóba hozta előtte a dolgot, az öreg olyan hangosan kezdett prüszkölni az orrán keresztül, hogy üvöltésnek is beillett volna, és az apám sietve kotródott ki előle a szobából. Láttam, mint tördelte a kezét egy ilyen után, és meg vagyok győződve róla, hogy az állandó gond és rettegés, amelyben élt, sietette korai és szerencsétlen halálát. Az egész idő alatt, amíg a kapitány nálunk lakott, semmiféle változás nem történt a ruházatán. Kivéve, hogy egyszer néhány pár harisnyát vásárolt egy házalótól. Mikor egy helyen leesett a kalapján a karima, úgy hagyta lógni, bár szeles időben igen kényelmetlen lehetett. Emlékszem a kabátjának külsejére, melyet maga foltozott meg fönn a szobájában, és végül nem volt rajta más, mint folt hátán folt. Levelet sosem írt, nem is kapott. És más emberrel, mint a szomszédokkal szóba sem állt. Ezekkel is legtöbbször csak akkor, ha berúgott a rumtól. A nagy matrózládát. Senki sem látta közülünk, soha nyitva. Csak egyszer támadt valami kellemetlensége, és ez a vége felé történt, mikor szegény apámon már annyira erőt vett a betegség, hogy közeledett a halálához. Livzi doktor késő délután érkezett, hogy megnézze a betegét, aztán egy kis vacsorát rendelt az édesanyámnál, majd belépett a vendégszobába, hogy elszívja a pipáját, míg a lovát lehozták a tanyáról, mert nekünk nem volt is a Bembo admirálisban. Ott voltam a sarkában, és emlékszem, megfigyeltem az ellentétet. Egyfelől a tiszta, mosolygó arcú orvos hófehér hajporos parókájával, ragyogó fekete szemével és kellemes modorával, másfelől a bárdolatlan környékbeli népség, és főként az a mi maszatos, nehézkes részeg kalózunk, aki... Már akkor mélyen nézett a rumos üvegfenekére, és karjával neki nekitehénkedett az asztalnak. Egyszerre csak rágyújtott, már tudnélik a kapitány arra az örökös nótájára. Tizen a halott ládáján, jó hó meg egy üveg rum, a többit meg elvitte a sátán, jó hó meg egy üveg rum. Először azt hittem, hogy a halott ládája ugyanaz a hatalmas útilád, amely odafönt volt elhelyezve az előső szobában, és rossz számaimban gyakran összekeveredett azzal a féllábú tengerjáró emberrel. De azóta abba hagytuk, hogy valami különös jelentőséget tulajdonítsunk ennek a nótának. Ma este sem betett rá ügyet senki. Csak Livzi doktor. És amint észrevettem, nem valami kellemes benyomást tett rá, mert egy pillanatra haragosan fölpillantott, mielőtt beszédbe reszkedett Taylorral az öreg kertészsel, akinek egy új orvosságot ajánlott csúzos tagjaira. Közben a kapitány egyre jobban belemelegedett a saját muzsikájába. Végre maga elé csapott a tenyerével az asztalra, ami annyit jelentett, hogy csönd. A hangok egyszerre elnémultak. Csak Livzi doktor beszélt tovább, tisztán és nyájas, amint az előtt, minden második szónál nagyot szippantva a pipájából. A kapitány egy ideig rámeresztette a szemét, aztán megint lecsapott a tenyerével, és még keményebben nézett az orvosra, majd kitört egy csúnya aljas káronkodással. Csöndet a fedélzet közön! Hozzám szólt az úr, kérdezte a doktor, és mikor a gazvickó egy újabb káronkodás kíséretében azt mondta, hogy igen, akkor csak annyit mondok magának, haja az úr, folytatta a doktor. Hogyha így vissza tovább a rumot, akkor a világ hamar meg fog szabadulni egy ilyen hitvány frátertől mint maga. Az öreg irtózatos haragra lobbant. Fölpattant, előrántotta és kinyitotta a matrózbicskáját és hadonászni kezdett vele, azzal fenyegetve a doktort, hogy odaszögezi a falhoz. De a doktornak meg sem a szempillája. Csak úgy a Vállán keresztül beszélt vele, mint az előbb, ugyanazon a határozott hangon, kisi hangosabban ugyan, hogy az egész szoba meghallhassa, de azért tökéletes nyugalommal és komolysággal. Ha rögtön zsebre nem vágja azt a bicskát, akkor ígérem a becsület szavamra, hogy a legközelebbi eskütszéki tárgyalás után lógni fog. Egy ideig szemmel méregették egymást, de a kapitány hamar beadta a derekát. Eltette a fegyverét, és visszatelepedett a helyére, morogva, mint egy megvert kutya. És most hallja az úr, folytatta a doktor. Most, hogy tudom, hogy egy ilyen fickó tartózkodik a járásomban, vegye tudomásul, hogy szemmel fogom tartani éjjel-nappal. Én nem csak orvos vagyok, hanem a magisztrátus tagja is, és ha megtalálnám hallani a legkisebb panaszt maga ellen, ha csak olyan gorombaságért, mint a ma esti, akkor gondom lesz rá, hogy lefüleljem és kitegyem minden a szűrét, megértette? Nem sokára rá elővezették a doktor lovát, az fölült és elnyargalt. De a kapitány békében maradt aznap este, és még sok napig azután. Második fejezet A fekete kutya megjelenik és eltűnik.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 A a szokottnál korábban kelt föl, és kiment a partra. Kopott kék kabátja széles szárnyai alatt ide-oda lengett a spádéja. Sárgaríz messzelátóját a hóna alá vette, kalapját hátra csapta a fején. Emlékszem, hogy a lehelete füstként száldosott mögötte, amit elballagott, és az utolsó hang, amit hallottam tőle, valami hangos, méltatlankodó dörmögés volt,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 akkor sohasem várnád, hogy kétszer szóljanak rád, nem a... Ezt nem szenvedi a bélpajtás. És senki azok közül, akik egyszer vele hajóztak. De itt jön, ha igaz az én bilpajtásom, A messzelátóval a alatt az Isten áldja meg a vén fejét, bizony ő az. De nézd csak, fiacská, mosonjunk vissza a vendégszobába, és bújjunk el az ajtó mögött. Majd egy kis...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 – Nem ismered meg a régi hajós pajtásodat, Bill? – kérdezte az idegen. A kapitány fölhorkant. – Fekete kutya! – mondotta. – Ki volna más? – felelt amaz, kisémek kisé Ő maga az a fekete kutya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 itt vagyok, kivel hát, mi bajod? Ez rád van, Bill, szólt a fekete kutya. Igazad van, Bill. Egh. Majd hoz nekem egy poárumot ez a drága gyermek, akit úgy megkedveltem. Mi meg addig leülünk, ha úgy tetszik, és kibeszéljük magunkat, mint öreg pajtásokhoz illik.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 Hozol nekem egy karumat, ugye? Megteszed, pajtikám. A doktor azt mondta, kezdtem, de a kapitány közbevágott, elkezdte szidni és átkozni a doktort, jönge hangon, de szívvel, lélekkel. A doktorok mind semmire kellők mondotta. És ez a doktor itt te, hát ez. hát mit ért ez a tengerjáró emberhez?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 Ez csak siettette a futásunkat, mert biztosra vettük, hogy még mielőtt odébálhatnánk, olyan világos lesz, akár csak fényes nappal, és a távozásunk nem fogja elkerülni a kémkedő szemek figyelmét. Gyorsan és neztelenül osontunk el a sövények mentén. Nem is láttunk vagy hallottunk semmit, ami félelemre okot adott volna, míg végre nagy megkönnyebbülésünkre a bambó admirális ajtaja bezárult mögöttünk.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 Kiáltott megint a vakkoldus. Ekkor egy másik legény, kétség kívül az, aki lent maradt, és átkutatta a kapitány holtestét, megjelent a kocsma ajtajában. Bilt már megpiszkálta valaki, mondotta. Nem hagyott rajta semmit. Biztos a kocsmabeli nép volt. Az a kölyök, bár kivertem volna a szemét. Kiáltott Piu a vakkoldus.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 Dark mindig balond volt és nyúlszívű, soha se törődjetek vele, itt kell lenni ők a közelben, nem távozhattak el messzire, csak utánuk kell nyúlni, oszoljatok és verjétek fel őket, kutyák, ha ah, megvolna a szemem világa. Ez a bátorítás úgy látszik némi hatást értel, el, mert két gazvickó elkezdett kutatni a házból kihajtott ócska holmi körül, de csak úgy immel ámmal mert közben fél szemmel a veszély irányába sandítottak, míg a többiek határozatlanul álltak az út közepén. Ezrek vannak a kezetek ügyében ti őrültek, és nem mozdítjátok az ujatokat. Gazdagok lehetnétek, mint a királyok, ha megtaláljátok. Tudjátok, hogy itt kell valahol lennie, és álltok, mint a marodik.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 Azt gondolom, uram, ezt az izét itt a kabát és megvalom az igazat, szeretném valahogyan biztonságba tenni. Jól van, film, igazad van, szóldanszúr, majd magamhoz veszem a gondolod. E, azt gondoltam, talán Livsy doktor. Kezdtem bátortalanul. Tökéletesen igazad van, szakított félbe nevetve. Livsy doktor, igazi úriember.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 Hatodik fejezet A kapitány iratai Egészen a doktor kapujáig jó iramban haladtunk. A ház elől sötétségbe volt burkolva. Danz felügyelő meghagyta, hogy ugorjak le és dörömböljek. Dodger pedig oda nyújtotta az egyik kengyelvasat, hogy leszállassak. Az ajtót rögtön kinyitotta a cseléd. Oda haza van Livzi doktor? kérdeztem. A cseléd azt felelte, hogy nincsen. A doktor délután érkezett meg, aztán átment vacsorálni a kastélyba, és együtt tölti az estét a lovaggal. Akkor oda megyünk, legények, mondta a az úr. Ezúttal csak rövid távolságról volt szó, úgyhogy nem szálltam lóra, hanem Dodger kengyel kapaszkodva velük futottam a külső kapuig. Aztán végig a lomptalan, hol fasoron,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 Trelóni úr, így hívták a lovagot, fölkelt a karos székéből, és izgatottan föl alá járt a szobában, míg a doktor, mint mintha jobban akart volna hallani, levette hajporos parókáját, és úgy ült ott, mint valami furcsa jelenés, saját, rövidre nyírt, fekete sörtéjével. Végre a dancfelügyelő kifogyott a szóból. felügyelő, szólt a lovag Ön valóban derékember. Hogy letaposta azt a sötét nyomorék gaz fickót, azt érdemül rovom fel önnek, mintha egy ronda férget tiport volna össze. Ez a kis Hawkins is legény a talpán, amint veszem észre. Hawkins! Rázd meg azt a csengőt, fiam! Danszúr rászolgált egy kis sörre. Ihát, Jim, szólt a doktor, nálad van az a paksaméta, amire szerették volna rátenni a kezüket, ugye? Itt van, uram, tessék!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 a spanyolok oly rettentően féltek tőle, hogy azt mondom önnek, néha büszke voltam rá, mint angol emberre. Láttam egyszer saját szememmel az oronvitorlái Trinidad szigeténél, és az a nyúlszívű pálinkás duda, akinek a hajóján utaztam, visszafordult. Visszafordult uram a Port of spain kikötőbe. Igen, én is hallottam róla idehaza Angliában, szólt a doktor. Csak az a kérdés, volt-e neki pénze?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 A messze látó lejtőjén, egy fokkal északra az északkeleti iránytól. Csontvász-sziget, kelet-dél-kelet és kelet felé, tíz láb, rúd ezüst az északi helyen, megtalálható a keleti domboldal irányában, tíz fonálnyira délre a fekete szírtől, melyen az arc látható. A fegyverek könnyen megtalálhatók a homokdombon, az északi torkolat fokának északi pontján,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 Egyikünknek sem szabad magára maradni, amíg a tengeren nem leszünk. Jim és én az alatt együtt maradunk, ön vigye magával Bristolba Joyce-t és hunter és ami a legfontosabb. Egyikünknek sem szabad egy szóval is elárulnia, hogy mi került a kezünkbe. Livzy, jelentette ki a lovag, önnek mindig igaza van. Néma leszek, mint a sír.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 Látogatói többnyire tengerészekből kerültek ki, és ezek olyan hangosan beszélgettek, hogy szinte nem mertem beljebb menni az ajtón. Amint ott tétováztam a küszöbön, egy ember lépett ki a szomszéd szobából. Egy pillantás elég volt, s tudtam, hogy nem lehet más, mint a hosszú John. Ballába közvetlenül a csípője alatt volt lemezve, és bal hóna alatt mangót viselt, melyet bámulatos ügyességgel kezelt,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 Úgy, úgy, uram, szólt vissza a szakács a folyosóról. Nos, lovag, mondotta a Livzi doktor. Általában nem sok értéket tulajdonítok az ön de mondhatom, ez a John Silver tetszik nekem. Ez az ember valósággal aranyat ér, jelentette ki a lovag. És most, tette hozzá a doktor, Jim belünk jöhet a hajóra, ugye? Hogy ne jöhetne, szólt a lovag. Fogd a kalapodat, Hawkins, és gyerünk megnézni a hajót. Kilencedik fejezet Puskapor és fegyverek a a kicsi távolabb feküdt, és addig sok hajó orra és fara mellett kellett elhaladnunk. A horgonykötelek néha a csónakunk alatt siklottak el, majd a fejünk fölött feszültek meg. Végre azonban odaférköztünk mellé, és mikor a fedélzetre léptünk, a kormányos Mr. Erro üdvözölt bennünket egy barna képű öreg tengerész, aki a fülében gyűrűt viselt és félszemére kancsalított.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 Tizedik fejezet Az úton Az egész éjszakán keresztül nagy volt a sürgés forgása fedélzetem, míg mindent a helyére nem raktunk. Ladik számra érkeztek a lovak barátai. Blandley úr és a többiek jó utat kívánva neki és szerencsés visszatérést. Soha nem volt olyan este a Bembo admirálisban, hogy fele annyit kellett volna dolgoznom.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 Hájjuk a régit, szólt egy másik. Úgy-úgy, pajtások, úgy, válaszolt a hosszú John, aki ott állott a közelben mankúja a hón alatt, és egyszerre fölharsogott az ajkán a jól ismert nóta. Tizen a halott ládáján. Mire az egész legénység karban követte, jó hó meg egy üveg rum, és a harmadik hóra, Meglódították a tekerőrudat egy gyakorattal. Ez az izgalmas pillanat egy másodperc alatt elénvarázsolta az öreg Bembo admirálist, mintha a kapitány hangja harsant volna föl a kórusban. De a horgonyt hamarosan fölhúzták, és csúron vizesen ott lógott a hajó elején. A vitorlák hamarosan duzzadni kezdtek, part és hajók mindkét felől elsúrantak mellettünk. A hiszpányóla...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 Ott volt ez Madagaszkárnál, és Malabárnál, és Szurinámnál, és Providenznél, és Portobellónál. Ott volt, mikor kihalázták az elpusztult ezüst hajókat, Ottán tanulta az ezüst pénzt, nem csoda, hiszen 350 ezret találtak, az ám Hawkins. Ott volt, mikor elfogták az Ind alkirályt goa előtt. Ha az ember ránéz,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 ismételgette John. Az ember nem nyúlhat a szurokhoz, hogy be szennyezze magát, fiam. Itt van ez a szegély, öreg öregártatlan madaram, és úgy káromkodik, mintha iskolában tanulta volna. Pedig sejtelme sincs az értelméről, arra mérget Így káromkodna, hogy úgy fejezzem ki magam még egy tiszteletes úr előtt is. A lovag és Smolett kapitány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 Azért fölakasztották, mint egy kutyát, és a napon aszalták, meg, mint a többieket korzó Castle mellett. Ezek Roberts emberei voltak, és az egész onnan származott, hogy más nevet adtak a hajójuknak. Royal Fortune vagy ilyesfélét. Márpedig én azt mondom, ahogy egyszer megkeresztelték a hajót, úgy kell maradnia. Így volt a Cassandra, amely mindnyájunkat éppen hozott haza Malabarból, miután England kapitány elfogta az Indal királyt.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 Azt szeretnék beülni a kabinba, vagy mi? Hadd kóstoljak az elemúziájukból, meg a borukból, meg miből. Izrael? szólt Szilver csapda falhoz a fal fejedet, mert a soha sem ért sokat, de azért ide hallgas, azt megteheted. Legalábbis elég nagy a fület hozzá.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 Ripakodott rá Szilver. Mi csak el tudunk kormányozni valahogyan, de ki adja meg az irányt. Ezen valamennyien fönnak adtok jó legények, az elsőtől az utolsóig. Ha rajtam állana, akkor engedném, hogy Smolett kapitány legalábbis a passzát sodrába vigyen vissza bennünket. Akkor nem lennénk kitéve az átkozott eltévedéseknek, mikor napi egy kanálnyi vízzel kell beérni. De én ismerem a fajtátokat.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 Ha az a szándéka, hogy horgonyt vessen és itt vesztegeljem, keresve sem találhat jobb helyet ezen a vidéken. Köszönöm ennek, barátom. Szólt Smolett kapitány. Majd még igénybe fogom venni a szívességét, elmehet. Meglepődve néztem, milyen hidegvérrel vallotta be a hosszú John a szigetre vonatkozó ismereteit, és be kell ismernem, hogy majd kivert a hideg, mikor láttam, hogy felém közeledik. Bár sem lehetett arról, hogy minden szavát meghallottam az almás hordóból, mégis úgy megborzattam annyi kegyetlenségtől, ravasságtól és hatalomtól, mely benne összpontosult, hogy alig tudtam palástolni reszketésemet, mikor kezét rátette a karomra. Áj, ez a sziget kedves hely egy olyan legénykénnek, aki szeret körülnézni. Lehet itt fürödni, fákra fölmászni, kecskét hajszolni, és te is úgy ugrátsz azokon a dombokon, mint a kecske. Én is szinte megifjodom tőle, szinte elfelejtem, hogy falából járok, bizony. Jó idő volt az, mikor még fiatal voltam, és tíz új volt a lábamon, arról biztosítalak.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 Egy másodperc alatt eltűnt szem elő, Szilverre bízva, hogy rendezze a kirándulást. És én azt hiszem, hogy okosan tette. Mert ha a fedélzetem marad, nem sokáig széllelhette volna, hogy nincs tisztában a helyzettel. Világos volt, mint a nap. Szilver volt a kapitány, és maga is alig bírt ezzel a fegyelmezetlen bandával. Végre azonban összehozták a kirándulást,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 Tizennegyedik fejezet Az első csapás Nagyon örültem, hogy sikerült kifognom a hosszú zsonon. Kezdtem jól érezni magam, és némi érdeklődéssel tekintettem széljel a furcsa szárazföldön, amelyre kerültem. Keresztül gázoltam egy ingoványos lapályom, melyet csupa fűz, fa, és más különös, idegenszerű mocsári növény borított, aztán kievickélődtem egy hullámos... Nyílt homok puszta szélére, mely körülbelül egy mérföldnyi hosszúságban csupán néhány fenyővel és több gírbe-gurba fával volt benépesítve, melyek a tölgyekre emlékeztettek, de levelük olyan halvány volt, mint a fűszvájé. Messze a puszta közepén egy domb magaslott, két sajátságos sziklás csúcsal, melyek élénken ragyogtak a napfényben. Most éreztem először életemben a fölfedezés gyönyöreit. A sziget lakatlan volt, a hajóstársaim messze mögöttem lehettek, semmi más élőlény nem volt előttem, csak néma vadállatok és szárnyasok. Keresztül kasul kóboroltam a fák között. Itt-ott előttem ismeretlen virágos növények kerültek utamba, itt-ott egy-egy kígyót vettem észre. Az egyik egy sziklapárkányáról emelte föl a fejét, és felém szisztent olyan hangon, mint egy búgó csiga. sem volt, milyen halálos ellenséggel kerültem szembe, mert később kiderült, hogy az volt a csörgő kígyó. Aztán elérkeztem egy cserjéshez, melyet ezek a tölgyhöz hasonló fák alkottak, amint később megtudtam örök tölgyeknek nevezik őket. Ezek úgy nőttek a homokban, mint nálunk a gyalogszeder. Az ágaik furamódon össze-vissza a lombozatuk sűrű, akár egy szalmazsup. A cserjés az egyik homokbucka tetejéről folyton terjedve és magasabbra emelkedve végre elérte egy széles és náddal borított lápszélét, melyen keresztül kényszerítette medrét az egyik kis folyó a horgonyhelyünk felé. A mocsár gőzölgött az erős napsütésben, és a messzelátó körvonalai remektek a párán keresztül. Egyszerre csak valami sürgés forgást támadta szittyó között, egy vatkacsa hápogva röpült föl, egy másik követte, és csak hamar az egész ingovány fölött nagy felhőben kavarogtak és rikoltoztak a szárnyasok. Rögtön sejtettem, hogy társaim közül néhányan közelednek errefelé a lábpartjainak a mentében. Nem is csalódtam, mert csak hamar kivettem néhány távoli gyönge emberi szót, melyek egyre közeledtek és hangosabbak lettek. Nagyon megrökönyödtem. A legközelebbi örökzöld zöldtölgy fa lombjai közé bújtam, és itt kuporogtam, hallgatózva, csöndesen, mint egy egér. Egy másik emberi hang szólalt meg most, majd ismét az előbbi, melyben ráismertem szilver hangjára. A hang után ítélve komoly beszélgetésről lehetett szó, sőt néha szenvedélyes kitörések is következtek, de semmit sem lehetett érthetően kivenni. Végre úgy tetszett, mintha elhallgattak volna, talán le is ültek, mert nemcsak, hogy nem jöttek közelebb, hanem a madarak is lassan kint megnyugodtak, és visszatértek fészkeikbe a láb közé. De én úgy éreztem, hogy elhanyagolom kötelességemet, mert ha már kiszálltam a partra ezekkel a bitangokkal, legalább kihallgathatnám a tanácskozásaikat. Ennél fogva az volt nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan a kötelességem, hogy minél közelebb lopozzam hozzájuk a földön kúszó fák oltalma alatt. Elég pontosan meg tudtam állapítani a beszélgetők irányát nem csak a hangjuk után, hanem egy-néhány madár viselkedéséből is, amelyek még mindig ilyetten kerengtek a betolakodók feje fölött. Négy kézláb mászva lassan, de állandóan közeledtem feléjük, míg végre fölemelve fejemet tisztán beláttam egy kis zöld fákkal sűrűn őt mélyedésbe a mocsár mellett, ahol hosszú John Silver és a legénység egy másik tagja beszélgetésbe mélyedve egymással szemben állottak. A nap éppen rájuk sütött. Szilver ledobta a kalapját maga mellé a földre, és széles, sima fehér arcát, mely csak úgy ragyogott az izzadságtól, szinte esengve fordította a másik felé. Paj társ, mondotta neki. Ez azért van, mert az aranynál is jobban megbecsüllek. Az aranynál is jobban. Arra mérget vehetsz. Ha nem sajnáltalak volna meg, hát azt hiszed, hogy most figyelmeztettelek volna a fenyegető veszélyre. A dolog van határozva. Ezen már nem lehet változtatni, csak azért szólok, hogy nyakadat ne szegyed, mert ha a bújtogatók egyike megtudná, hogy miben járok, mi lenne akkor velem, Tom? Mondjad, hát, mi lenne velem? Szilver, szólt a másik ember, és én észrevettem, hogy nem csak az arca volt vörös, hanem olyan rekedten beszélt, mint egy varjú, a hangja pedig remegett, mint egy megfeszített ideg. Szilver, te öreg és becsületes legény vagy, de legalábbis annak tartanak. Pénzed is van, amivel sok szegény matróz nem dicsekedhet, bátor ember is vagy, ha nem csalódom, és azt akarod mondani nekem, hogy téged is magukkal ragadtak azok a gazvickók, Isten látja lelkemet, inkább levágatom a kezemet. Ha a kötelességem ellen tennék, és ebben a pillanatban hirtelen lárma szakította félbe, én pedig ráakadtam egy becsületes matrózra. Sőt, Ugyanebben a percben egy másiknak is híre érkezett. Mert messze az ingovány irányában egyszerre egy hangos kiáltást támadt, majd feleletülre áll egy másik, utána pedig egy borzalmas, elnyújtott jajszó. A messzelátó sziklái vagy tízszer hangot vertek, és egy egész sereg vízi madár röppent föl újra elsötétítve az eget, és rettentő zsibongás csapva. És még sokáig zúgott az agyamban ez a halálordítás, mikor a csönd már ismét átvette birodalmát. Csupán a leszálló madarak szán csattogása és a távoli hullámtorlás dörgése zavarta meg a tikkasztó délutánt. Tom fölugrott a kiáltásra, mint a megsarkantyúzott paripa, de szilvernek a szempillája serezdült. Nyugodtan állott a helyén, a mankójára támaszkodva, szemét a társára szögezve, mint a támadásra kész kígyó. «John!» szólt a matróz kinyújtva a kezét. «Le a kézzel!» kiáltott rá Silver, egyet ugorva hátrafelé, a gyakorlott tornászó fürgeségével és biztonságával legalább úgy vettem észre. «Le a kézzel, ahogy tetszik, John Silver!» szólt a másik. «Nagyon sötét lehet a lelki ismeretet, ha félsz tőlem, de az ég nevére mondjad, mi volt ez?» Mi volt? Válaszolt szilver mosolyogva, de óvatosabban, mint valaha. A szeme nem volt nagyobb, mint egy gombostű tű feje széles arca közepén, és úgy ragyogott, mint egy üvegszilánk. Mi volt ez? Ó, oh, azt hiszem, hogy Ellen volt. És akkor a szegény tom szeme föllobbant hősi tűzben. Ellen! Kiáltotta, akkor nyugodjon a lelke békében, mint deréktengerészhez illik, ami meg téged illett, John Silver. Sokáig voltál a kegyeres pajtásom, de most nem vagy a barátom többé. Ha úgy is kell elpusztulnom, mint a kutyának, a kötelességemet teljesítve akarok meghalni. Megöletted elent, ugye? Ölj meg engem is, ha tudsz, de én nem talácsolom neked. Azzal a derék fiú tüntetően hátat fordított a szakácsnak, és megindult a part felé. De a sors nem engedte, hogy messzire mehessen. John egy kiáltással belekapaszkodott egy faágba, kiragadta hóna alól a mankót, és az otromba kelevéz zúgva repült ki a kezéből. A szegény tomot kábító erővel, éppen a hegyével találta el a két vállak között a háta közepén. Kitárt karokkal, nagyot hörtülve esett hanyatt. Vajon súlyos vagy könnyű sérülés érte, ki tudná megmondani. A hang után ítélve valószínűleg rögtön eltörött a hátgerince. Különben sem lett volna ideje, hogy magához térjen, mert Szilver egy majom ügyességével mankó nélkül a következő pillanatban rávetette magát, és kétszer markolatig beledöfte a kését a védtelen testbe. Rejtekhelyemről hallottam hangos liegését, amint kimérte csapásait. Nem igen tudom, hogy miből áll az ájulás, de azt tudom, hogy egy pár percre rá, a világ ködbe borulva forogni kezdett előttem. Szilver, a madarak és a magas messzelátó orma körbe-körbe hanyat homlok táncolni kezdtek a szemem előtt, és a fülembe harangok és távoli hangok zúgtak. Mikor ismét magamhoz tértem, a szörnyeteg már rendbe szedte magát, mankóját a hóna alá kapta, a kalapját a fejébe nyomta. Közvetlenül a lábainál feküdt Tom, mozzulatlanul a pázsiton, de a gyilkos ügyet sem vetett rá, hanem nyugodtan törülgette véres kését egy marék fűben. Mint ha semmi sem történt volna, a nap könyörtelenül ontotta sugarait a gőzölgő mocsára és a hegykarcsú ormára. Kétte volna, hogy valóban gyilkosságot követtek el itten, és éppen az imént egy emberi életet oltotta ki kegyetlenül a saját szemem láttára. John azonban kezével a zsebébe nyúlt, kihúzott egy sípot és megeresztett rajta néhány füttyöt, melyek messze elsülöltöttek a forró levegőben. Természetesen nem ismertem a jeladás értelmét, de rögtön fölébredt minden aggodalmam. Bizonyára többen fognak idejönni. Esetleg rám akadnak. Már is két embert meggyilkoltak a hűséges matrózok közül. Tom és Ellen után, hát ha én rajtam van a sor... Rögtön megkezdtem a visszavonulás négy kézláb, amilyen gyorsan és amilyen halkan csak bírtam az erdő nyíltabb részlete felé, közben fölharsantak a kurjantások a vén kalóz és közeledő társai között, de a veszély hangja szárnyakat kölcsönzött nekem. Alig, hogy kikecmeregtem a sűrűből, elkezdtem rohanni, ahogy még sohasem rohantam azelőtt. alig törődve a menekülésem irányával, csak minél távolabb jussak ezektől a gyilkosoktól, és futás közben egyre jobban elragadott a félelem, úgyhogy szinte őrületbe ment át. Valóban volt valaki, aki elhagyatottabb lett volna nálam. Ha fölhangzik az ágyulövés, leszemerszem csónakba szállni ezekkel a gazficzkókkal, ki kell még megérezni a vérszagot. Vajon az első, aki észrevesz engem, nem fogja-e kitekerni a nyakamat, mint egy csirkét, Vajon az én eltűnésem nem elég bizonyságe amellett, hogy félek tőlük, tehát sejtek valamit a dologból? Mindennek vége, gondoltam magamban. Isten veled jó hiszpányóla, Isten veletek lovak, doktor és kapitány. Számomra nincs más hátra, mint az éjhalál, vagy hogy elpusztuljak a lázadók kezétől. Közben, amint mondom, egyre futottam, s anélkül, hogy észrevettem volna, folyton közeledtem a két csúcsú dombocska felé, amely a szigetnek azon a részén emelkedett, ahol az örökzöld zöld töltyfa ritkábban nőtt, és külsejében meg terjedelvében inkább erdei fának látszott. Itt-ott elszórva volt köztük néhány fenyő, a levegőnek is sokkal frissebb szaga volt, mint oda az ingovány mellett. És itt, egy újabb ijettségtől dobogó szívvel, megint meg kellett állanom. 15. fejezet A sziget lakó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 és kérően összetette a kezét. Meghökkentve ismét megálltam. Kicsoda maga? kérdeztem. Én vagyok Bengan, felelte, és hangja rekedtem, meg érdesen nyikorgott, mint egy lakat. Én vagyok a szegény Bengan, én bizony, nem beszéltem én semmi keresztény lélekkel, van három éve.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 Öreg cafatos vitorlákba és egyéb használhatatlan ponyvadarabokba volt burkolva, és ez a rendkívüli folt tömeg a legváltozatosabb és idegenszerű kapcsok egész rendszerével volt összetartva, részgombok, fadarabkák, összebogozott kátrányos madzagok. A derek a körül egy részcsatos bőrszíjat viselt az egyetlen épp darab egész ruházatában. Három éve, kiáltottam. Hát, hajótörést szenvedett?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 Ez volt a kezdet, és így ment tovább, és az anyám is ezt mondta, és előre megjósolt nekem mindent, megbizony a Jámbor asszony. De a gondviselés volt az, amely idehozott. Meghánytam, betettem én ezt mindezen a pusztas szigeten, és megint Jámbor ember lett belőlem. Nem nyúlnék én a rumhoz a világért sem, csak éppen egy kis gyűzszűnyit kóstolnék az áldomás kedvéért, amit hozzájutnék természetesen. Megesküdtem rá, hogy ámbor életet fogok élni, és tudom is a módját, és zsír. szólt körültekintve és hangját a suttogásig tompítva. Tudd meg, hogy gazdag ember vagyok. Biztos levettem, hogy a boldogtalannak meghibant az esze a magányosságban, és úgy látszik, hogy ezt a gondolatomat észrevette az arcomon, mert egyre erősködött az állítása mellett.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 Feleletképpen elmeséltem neki az egész utazásunk történetét, és hogy micsoda kátyúba jutottunk. Mohó érdeklődéssel hallgatta minden szómat, és mikor készen voltam, a tenyerembe csapott. Derék legény vagy fiam, Jim! És most belekerültetek a kutyaszorítóba valamennyien, ugye? Hát csak meg kell bízni a jó Ben Gantban. Ben Gunn majd kirántja a szekeret a sárból. Mit gondolsz, vajon az a lovag úr? Nagy lelkű lesz -e velem szemben most, hogy belekerült a kutya szorítóba, mint elmondtad? Biztosítottam őt róla, hogy a lovag a legbőkezőbb ember a világon. de látod, fiam, folytatta Bengán. nem arról van szó, hogy valahol őrizzem a portát, vagy hordjam a libériáját, vagy ilyesmi, ebbe én már nem megyek bele, hanem arról van szó, vajon átengedne-e koncnak?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 Elég az hozzá, hogy három éve vagyok itten, és egy harapás kenyér nem sok, de anyi sem került a számba, és most néz végig rajtam, nézd csak. Hát úgy nézek én ki, mint egy matróz, ugyanám. Sohasem is voltam az. Azzal hunyorított egyet, és újra keményen megszorította a kezemet. Elne felejtsd ezt elmondani a lovagnak, Jim, de ugyan ezekkel a szavakkal.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 A LADIK UTOLSÓ ÚTJA Ez az ötödik fordulat nagyon különbözött a többiektől. Először is ez a dióhényi ladik borzasztóan meg volt terhelve. Öt felnőtt férfiú és közülük három, trelóni Red Rusz és a kapitány hat lábnál magasabb, már is több volt, mint amennyit elbírt volna. Tegyük hozzá a puskaport, a sonkát és a kétszer sültes zsákokat. A ladik pereme hátul a víz színé ígért.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 Szóltam, mintha semmi sem történt volna, mert hallgatólag minnyája megegyeztünk abban, hogy úgy fogunk vele bánni, mintha mindig közénk tartozott volna. A kapitány hirtelen megszólalt, és én azt hiszem, hogy a hangja kisvi megremegett. Az ágyú, mondotta. Gondoltam erre, szóltam, mert biztosra vettem, hogy a vár bombázására gondol. Nem bírják ezek sohasem partrahozni az ágyút, sőt, még akkor is hogyan vonzolják át az erdőn.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 Nem, uram, nem én! És alig, hogy kimondta el szavakat, minnyáján egyetértettünk vele. Mert nem csak a tengerész törhetetlen büszkeségének tettünk vele eleget, hanem jó jóforténak is bizonyult, mert ellenségeink belátták, hogy rá sem hederítünk az ágyuzásukra. Egész estén keresztül tartott a lövöldözés.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 A szárazföld felüli oldalon valami hívó szó harsant föl: Valaki szólít bennünket! szólt Hunter, aki az ablaknás trázsált. Doktor, lovag, kapitány, halló, Hunter, magaz! hangzott a kiáltás. Oda az ajtóhoz, abban a pillanatban, amikor Jim Hawkins éppen keresztül mászott a palánkon. Tizenkilencedik fejezet. Jim Hawkins újra felveszi az elbeszélés vonalát. A Gerenda vár megszállói. Amint ben Gunn észrevette a brit lobogót, megállt, megragadta a karomat és leült. Itt vannak át a te barátaid! szólt hozzám. Inkább azt hinném, hogy a lázadók? volt a válaszom. Ugyan! Kiáltott fölben. Hiszen egy ilyen, ahol senki más nem fordul meg, csak a szerencse lovagjai. Silver, inkább a Jolly roger a kalózok fekete lobogóját tűznék ki, arról biztos lehetsz. Nem, nem, ezek a te barátaid, már össze is csaptak, és úgy látom, hogy nem a te barátaid húzták a rövidebbet, és most anyát vertek az öreg várban amelyet sok-sok évvel ezelőtt építetett az öreg Flint. Bizony, annak a flintnek helyén volt a feje. Egyedül a rum tudott vele megbirkózni, más senki sem. Nem is féltő senki fia árnyékától, nem ő, talán csak szilvertől attól, az alattomos gazembertől. Jó van, mondottam. Lehet, hogy így van, s bár így lenne, annál több okom van rá, hogy siessek és a társaimhoz csatlakozzam. Nem úgy pajtás, nem úgy, te derék fiú vagy, a fele nincs kétségem, de csak fiú vagy, és azzal minden meg van mondva, de Ben Gáll nem esett a feje Még rummal sem lehetne őt odacsalni, ahová te most igyekszem, még rummal sem, Még saját szememmel nem látom azt a született úriembert, és nem bírom a becsület szavát. Te meg el felejtsd a szavaimat. Sokkal, de sokkal inkább, ezt fogod neki mondani, megbízik egy született úri emberben, és aztán oldalba löködött. Az Azzal harmadszor is megbökött ugyanazzal a ravasz arckifejezéssel. És ha szükség lesz bengánra tudod, hogy jól lehetőd keresni Jim, ugyanott, ahol mará akadtál. És aki érte megy, az tartson egy fehér kendőt a kezében, és egyedül jöjjön. Oh, aztán azt is mondd meg, Ben Gannak, mondod majd, megvannak a maga okai. Jól van, azt hiszem, hogy kezdem érteni a dolgot. Magának valami közölni valója van, és szeretne beszélni a lovaggal vagy a doktorral, és ott kell magát keresni, ahol már ráakadtam. Ennyi az egész. És minő időtájban azt nem kérded? Tette hozzá. Hát, déltől kezdve egészen a hatodik harangütésig. Jó, mondottam, mehetek már? Aztán el ne felejtsd, ismételtem még egyszer aggodalmaskodva. Sokkal, de sokkal inkább, és megvannak a maga okai. Azt fogod mondani, megvannak a maga okai. Ez a legfontosabb. Úgy beszélünk egymással, mint férfi férfival. Most hát, szólt egyre a ruhámat fogva, azt hiszem elmehetsz, Jim, és Jim. Ha Szilverrel találkoznál, nehogy eláruld a szegény bengánt. Még négy lóval sem szabad, hogy kihúzzák belőled a titkot, ugye nem mond? És ha ezek a kalózok a parton töltenék az éjszakát, mit szólnál a reggelre? Egy pár özvegyel több volna a világon. Egy hatalmas dörren is szakította félbe a beszélgetésünket. Egy ágyugolyó sűltött el a fák között, az ágakat tép ezúzva, aztán a homokba fúródott, alig száz yardnyira attól a helytől, ahol egymással tárgyaltunk. A következő pillanatban mindketten nyakunkba szedtük a lábunkat és eltűntünk két ellenkező irányban. Egy jó órán keresztül az egyik dörren és a másik után rászkutatta meg a szigetet, és a golyók nagy recseg és ropogás közepette hullottak az erdőn keresztül. Egyik búvóhelyről a másikhoz rohantam, és ezek a borzalmas lövedékek, legalább úgy képzeltem, folyton a sarkamban voltak. De a bombázás vége felé, bár még mindig nem merészkedtem a palán közelébe lopózni, mert itt csapkodtak le a golyók a legsűrűbben, Mégis lassanként visszatért a bátorságom. Végül nagyot kerülve kelet felé, előkúztam a partmenti fák alatt. A nap éppen leáldozott, a tengeri szellő zúgott, susogott a lombok között, és fölborzolta a kikötő szürke víztükrét. Az apály messzire elhagyta a partot, és hatalmas homokterületek szabadultak föl a víz alól. A hűs esti levegőben a forró nappal után valósággal fázni kezdtem az ubonyom alatt. A hiszpányóla ott feküdt, ahol horgonyt vetett, de észrevettem, hogy már a Jolly Roger a kalózok fekete lobogója röpköd az árbóca fölött. Még kikandikáltam a fák között, még egy vörös lobbanás, még egy dörrenés következett, mire az összes vízhangok fölrezzentek, és az utolsó ágyugójó végig búgott a levegőn ott feküdtem egy kis ideig figyelve a sürgés forgást, ami a lövést követte. Az emberek valamit szétromboltak szekercével a fővény parton, később rájöttem, hogy aladdikunk volt. Távolabb a folyó torkolatának közelében nagy tábortűz égett a fák között, és közte meg a hajó között az egyik csónak folyton jött-ment, míg a matrózok, akiket délután még olyan rossz hangulatban láttam, most úgy rikoltoztak evezés közben, mint a gyermekek. De... A hangjukban volt valami, ami elárulta a rumot. Végre elérkezettnek véltem az alkalmat, hogy visszatérjek a vár felé. Nagyon messze nem voltam azon az alacsony homokos földnyelven, amely kelet felől határolta a kikötönket, és apály idején összefüggött a csontvás szigettel. Most, hogy talpra ugrottam, megpillantottam valamivel távolabb a földnyelv mentében egy különálló, elég magas, sajátos fehér színű sziklát, Amint az alacsony bokrok között kiemelkedett. Rögtön eszembe jutott, hogy ez lehet az a fehér szikla, amelyről Bengám beszélt, és ha egy napon vagy máskor szükségünk lesz egy ladikra, tudni fogom, hogy hol keressem. Aztán nekivágtam az erdőnek, míg el nem értem a palánk hátsó, a szárazföld felé eső részét, ahol meleg fogadtatásba részesítettek hűséges bajtársaim. Hamar elmeséltem a kalandjaimat, aztán körülnéztem. A gerendavár, a falak, a tető, a padló átcsolatlan fenyőtörzsekből volt összeróva. A padló több helyen egy lábnyi vagy másfél lábnyi magasságban emelkedett a homokos talaj fölé. A kapunál egy pitvar állott, és ez alatt egy kis forrás bugyogott, és ontotta vizét egy mesterséges medencébe, amely a legfurcsábban nézett ki. Nem volt egyéb ugyanis, mint egy hatalmas hajó üstvasból, melynek kiverték a fenekét, és egészen a víz vonalig, ahogy a kapitány mondotta, homokba sülyeztették. A házfalakon kívül alig volt valami a gerendavárban, csak az egyik sarokban feküdt egy kőlap, amely tűzhelynek szolgált, és egy öreg, rosdás vasrostély volt rajta a parás számára. A homokbucka lejtőjén és a tisztáson a palánkon belül kiírtották a fákat, amelyekkel fölépítették a házat, és a tuskókon láthattuk, hogy milyen pompás és magas léget pusztítottak ki itten. A termőföld nagy részét a fák kivágása után elmosta az eső, vagy belepte a futóhomok, csak ott, ahol a kis ér kanyargott lefelé az üst maradt meg egy vastag szőnyeg, néhány csomó páfrány, és egy pár alacsony kúszóbokor, ennyi az egész, ami még zöld volt a homokudvaron. Nagyon közel a palán körül, a védelem szempontjából úgy mondják, nagyon is közel, az erdő tovább virult karcsú és sűrű fáival. Csupa fenyő a szárazföld felől, de a tenger irányában sok örökzöld töltyfa is vegyült közéjük. A hűs esti szél, amelyről már beszéltem, az otrombán összetákot építmény minden hasadéken keresztül sűvített, és állandóan behintette a padlót finom homokesővel. Homok csikorgott a fogaink között. Homok került a szemünkbe, homok a vacsoránkba, homok táncolt a forrás körül az üstfenekén, az egész világ kavargott előttünk, mint a víz a leveses fazékban. Kéményünk egy négyszögletes lyuk volt, a háztetőbe vágva, a füstnek csak kisebb része távozott el rajta, a többi pedig ellepte a házat, marta a torkunkat és csípte a szemünket. Minden bajokhoz hozzájárult, hogy Grének az új társunknak, be kellett kötnie az arcát a sebbi miatt, Melyet akkor kapott, mikor elpártolt a lázadóktól, és a szegény öreg Tom Redruth még mindig ott feküdt, temetetlenül a fal mellett, holt mereven, a Union Jack alatt. Ha úgy maradunk üvetétlenül, minnyájunkat elfog a bubánat, de Smollett kapitány nem volt az az ember, aki ezt tűrte volna. Minden épkézzel embert maga elérendelt, és felosztotta közöttük az őrködés sorrendjét. A doktor, Gray és én kerültünk sorra először. A lovag Hunter és Joyce utánunk. Fáradtan, ahogy voltunk, kettőnek ki kellett mennie tüzelőfáért. Másik kettő sírt ásott Redrúznak, A doktort kinevezték Szakácsnak. Engem odaállítottak őrnek az ajtó elé. A kapitány meg jött-ment közöttünk. Tartotta bennünk a lelket. Egyben másban segített is, ha szükség volt rá. Időről időre a doktor megjelent az ajtóban, hogy friss levegőt szívjon, és megpihentesse a szemét, melyet a füst majd kimart a fejéből. Valahányszor így tett, mindig volt egy szava hozzám. Ez a Smollett kapitány, mondta egyszer, Derek a ember nálam. Ez pedig jelent valamit, ha én mondom, Jim. Mikor másodszor kijött, egy darabig hallgatott, aztán oldalt fordítva a fejét rám nézett. Miféle ember az a Bengan? kérdezte. Nem tudom, uram, nem merném biztosan mondani, vajon egészen épeszű -e. Ha ugyan egyáltalában kétség lehet a dologban, akkor nem is kell rajta csodálkozni. Felelt a doktor. Egy ember, aki három éven keresztül a körmein rágódott egy elhagyatott szigeten, Jim, attól nem szabad azt várnunk, hogy olyan épeszű legyen, mint én vagy te. Nem is való ez egészséges emberi természetnek. Azt mondod, hogy sajt volt, amire annyira fájt a foga? Igen, uram, sajt volt. Feleltem. Nos, hát, Jim, látod, mire jó, ha az ember válogatós az eledelében? Láttad már a tubákos szelencémet, nem? Pedig sohasem vettél észre, hogy egy szemdohány szippantottam volna. Az az oka, hogy a tubákos szelencémben egy darab parmezán sajtot tartok. Egy Olaszországban készült sajtot, amely nagyon tápláló. Nos, ezt Bengánnak szánom. Mielőtt a vacsorát elköltöttük volna, Eltemettük az öreg tomot a homokban, aztán néhány percre hajadon fővel körülállottuk a sírját az esti szélben. A két ember egy jó csomó tüzelőfát hordott be, de a kapitány még korán sem volt megelégedve. Rázta a fejét és kijelentette, hogy holnap reggel kis és erényebben kell a dologhoz látni. Aztán megettük a húsunkat, és mindenki kapott egy jókora pohár szíverősítőt, majd a három vezér összeült a sarokban megbeszélni a tennivalókat. De egy-kettőre kifogytak minden bölcsességükből, mert olyan kevés készlet fölött rendelkeztünk, hogy tudtuk az éjség megadásra fog kényszeríteni bennünket, mielőtt még híre jönne a segítségnek. Valamennyien megegyeztünk, hogy abba helyezzük egyetlen reményünket, sorra pusztítani a kalózokat, míg vagy beadják a derekukat, vagy odébb a hiszpányólával. 19 emberükből már csak tizenöten maradtak. Két másik megsebesült, és az egyik, akit az ágyú mellől szedett le a lovag, legalábbis súlyos sebet kapott, ha azóta meg nem halt. Valahányszor csak az egyik vagy másik puska végre kerül, nem szabad elszalasztani az alkalmat, hanem beléje durrantani lehetőleg kimélve a saját életünket a legnagyobb óvatossággal. Amellett két hatós szövetségesünk volt, a rum és az éghajlat. Ami az előbbit illeti, bár legalább félmérföldnyi távolságban voltunk tőlük, mégis késő éjszakáig hallhattuk az üvöltésüket és gajdolásukat, ami pedig az éghajlatot illeti, a doktor a parokájába mert volna fogadni, hogy ott, ahol tábort ütöttek a mocsárban és orvosságok nélkül, legalább a felük lázbetegen fog hemperegni egy hét leforgása előtt. Így hát? tette hozzá. Ha nem tudtak bennünket halomra lőni az első alkalommal, boldogok lehetnek, ha kereket oldhatnak a vitorláson. csak hajón lesznek, és újra kezdhetik a rabló mesterségüket, legalább én így képzelem. Az első hajó, amit életemben elvesztettem. Sóhajtott föld kapitány. Engem csak hamar elnyomott az álom, azt képzelhetitek. Előbb ugyan sehogy sem leltem a helyemet a kemény derékajon, de aztán úgy elaludtam, mint egy darab fa. A többiek már régen talpon voltak. Megreggeliztek, és legalább fél akkora a rakás tüzelőfát hordtak össze, mikor fölébresztett valami nagy lárma meg forgás. Fehér zászló! – szólt valaki mellettem, és rögtön utána egy meglepett kiáltás. – Maga, Szilver, jön! Erre már felugrottam, és szememből kidörzsölve az álmot, odarohantam az egyik lőréshez, a gerendák közé. Huszadik fejezet. Szilver követsége. Annyi bizonyos, hogy két ember állott a palánkon kívül, az egyik egy fehér kendőt lobogtatott, a másik, nem kisebb személyiség, mint Szilver maga, nyugodt arckifejezéssel támaszkodott a mankójára. Még nagyon korán lehetett, és olyan friss volt a reggel, amiatt még sohasem tapasztaltam. A hideg szinte a velőig hasított. Az ég tiszta, felhőtlen volt fölöttünk, a fák csúcsait pirosra festette a fölkelő nap. De ott, ahol szilver állott a hadsegédjével, még minden árnyékban feküdt, és térdigért nekik az alacsony fehér köd, mely az éj folyamán kúszott ide az ingoványból. A hideg és a köd együttvéve nem sok jót mesélte a kincsér szigetről. Nyilvánvaló volt, hogy egy nyírkos, Lázadtenyésztő, egészségtelen helyre vetődtünk. Mindenki maradjon odabent emberek szólt a kapitány. Tizet teszek egy ellen, hogy törbe akarnak csalni minket. Aztán rászólt a fél lábu kalózra. alózra. Áj vagy lövök! Fehér zászló! kiáltott Szilver. A kapitány a pitvarban állott óvatosan, nehogy lesből valami lövés érje. Először felénk fordult. A doktor őrsége foglalja el a helyét. Doktor Livzy, álljon az északi oldalra, kérem. Jim keletre, Gray nyugatra. A másik őrség töltse meg az összes fegyvert. Frissen, frissen emberek és óvatosan. Aztán megint a két kalóz felé fordult. Mi bajuk azzal a fehér zászlóval? kérdezte. Ez alkalommal a másik ember válaszolt. Szilver kapitány, engedélyt kér a bebocsátásra, uram, hogy fegyverszünetet kössünk. Silver kapitány? Nem ismerem, ki az? Kiáltotta vissza a kapitány. Aztán hallottuk, amint magában dörmögte. Kapitány, eh? itemre mondom, gyors előlépés. Hosszú John maga felelt. Én, Uram! ezek a szegény emberek engem választottak meg kapitánynak az ön dezertálása után, uram. Különös nyomatékkal lejtette ki a dezertálás szót. Készen vagyunk arra, hogy ismét szót fogadjunk, ha megegyezésre tudunk jutni, mégpedig minden további vonakodás nélkül. Csak arra akarom önt kérni, Szmolet kapitány, hogy a hajam se görbüljön meg a Gerendavárban, és ha távozom, Legalább egy percig várjanak, mielőtt egy puskát elsütnének. Barátom, szólt Smollett kapitány, egy csöpkedőem sincs, hogy magával szóba álljak. Ha maga beszélni akar velem, akkor beléphet ide, azt megengedem. Ha árulásról van szó, az csak maguktól lehet várni, de az Isten úgy segítsen magukon. Ó, ennyi elég nekem, kapitány úr, kiáltott fel vidáman hosszú John? Én megbízom az ön puszta szavában. Tudom én, ki a gentleman, arról biztos lehet. Láthattuk, hogy a fehér zászlót vivő ember minden áron vissza akarta tartani szilvert. Nem is volt ezen semmi csodálni való, amilyen lóhátról beszélt velük a kapitány, de Silver hangosan a szeme közé nevetett és hátba ütötte, mintha még az aggodalomnak a gondolata is elképzelhetetlen lett volna. Aztán odalépett a palánkhoz, Átvetette rajta a mankóját, fölhúzta a fél lábát, és olyan ügyesen és fürgén mászott át a kerítésem, mintha sohasem lett volna béna. A túlsó oldalon minden baj nélkül talpra állott. Be kell vallanom, hogy a következő események annyira magukra vonták a figyelmemet, hogy a strázsálásom nem sokkal ért többet egy fabatkánál. Valóban már is otthagytam az északi és a kapitány hát a mögé kuparadtam, aki közben leült a küszöbre, könyökével a térdére támaszkodva, fejét a tenyerébe hajtva, és szemét a forrás vízre szögezte, amint az ott bugybarékolt a rosdás vaslábasban, a homokbucka oldalában. Azt fütyörészte magában, «Gyertek legények is lányok!» Szilvernek nem kis munkájába került, még föl tudott kapaszkodni a domra. A lejtő elég meredek volt, a vastag fatuskók, a puha homok akadályozták a járást, a féllábú lábú matróza mankójával olyan ügyefogyottnak mutatkozott, mint egy hajó hazátonyra kerül. De ő összeszorította a fogát, és addig bukdácsolt, míg a kapitány elé nem ért, aki előtt a legudvariasabban tisztelgett. Az öltözetével is kitett magáért, hatalmas kék kabátja, sűrűn kirakva részgombokkal, szinte a térdét verte, míg a fejébe egy finom, zsinóros kalapot csapott. Megérkeztünk hát, barátom, szólt a kapitány, fölemelve a fejét. Talán jó lesz, a leül ide. Nem megyünk be a ház belsejébe, kapitány úr, kérdezte panaszos hangon hosszú John. Nagyon hűvös ez a reggeli szellő, uram, kivált ide a homokon. Bizony, Silver, szólt a kapitány, ha a tisztességes ember maradt volna, most is ott ülhetne a konyhájában. De hát, ez a maga dolga. Maga vagy az én hajószakácsom, és akkor úgy bánok magával, amint megérdemli, vagy, szilverkapitány, egy közönséges lázadó és tengeri rabló, és akkor megérdemli az akasztófát. Na, na, kapitány úr, válaszolt a hajószakács, letelepedve a felszólítás szerint a homokra. Hiszen ön majd csak ki segít engem megint a bajból. Mindössze ennyiről van szó. Ha, nagyon csinos és kedvükre való helyet találtak itt, ugye? Ah, hát Jim is itt van. Pálinkás, jó reggelt kívánok, Jim úrfi. Doktor úr, szolgálatjára. Hiszen olyan jól együtt vannak, mint egy boldog családi tűzhely körül, amint mondani szokás. Ha valami mondani valója van, barátom, szakította félbe a kapitány, talán mindjárt kivele. vele. Igaza van, Smolett kapitány, a kötelesség, kötelesség, annyi szent. Nos hát, nézzék kérem, ez a tegnapi tréfa nagyon jól sikerült önöknek. Nem lehet tagadni, jól sikerült. Azt sincs eszemben letagadni, hogy néhányan az én embereim közül nagyot néztek, talán mindannyian nagyot néztek, talán én magam is, talán azért is jöttem ide tárgyalásba bocsátkozni. De jegyezze meg azt az egyet, kapitány úr, hogy másodszor nem fogom megtenni nem én az áldóját. Majd mi is őröket állítunk, és kicsit ritkábban nézünk a kancsó fenekére. Talán ne azt hiszi, hogy minnyáján leírtuk magunkat a sárga földig, de elárulom, hogy én józan maradtam. Csak elfáradtam, mint a kutya, és ha egy másodperccel korábban ébredek föl, akkor tetten értem volna önöket, bizony én. Még életben volt az az ember, amikor ráakadtam. Nos, szólt Smollett kapitány megőrizve hidegvérét. Mindaz, amit szilver elmondott, rejtvény lehetett a kapitány előtt, de azt senki sem vehette észre a hangjából. De bennem némi sejtelem kezdett fölébredni. Eszembe jutottak Ben Gunn utolsó szavai. Az a gyanunk támad, hogy talán ő volt az, aki megtisztelte látogatásával a kalózokat, míg részegen a tűz körül és így örömmel számítgattam, hogy már csak tizennégy ellenféle lehet dolgunk. Nos hát, szólt Silver. Ennyi az egész. Mi meg akarjuk szerezni azt a kincset, és meg is fogjuk. Ez a mi álláspontunk. Önök meg szeretnének minél előbb kijutni ebből a kelepcéből, azt hiszem, és ez az önök álláspontja. Az önök birtokában van egy térkép, ugye? Az meg lehet. Felelt a kapitány. Ó, oh, jól tudom, hogy úgy van, folytatta Silver. Azért nem kell olyan fitymáló hangon beszélni egy szegény emberrel. Az csak rossz vért szül, tessék elvinni. Az egyetlen kívánságunk az, hogy tessék ezt a térképet nekünk kiadni. Különben nem voltunk semmi rossz szándékkal önök ellen, legalább én nem. Engem nem fog lépre csalni, kedves barátom, szakította félbe a kapitány. Tudjuk, mi nagyon jól, milyen szándékkal voltak maguk irántunk, de arra hányunk, mert látják, most úgyis tehetetlenek velünk szemben. És ezzel a kapitány nyugodtan akaló szemek közé nézett, és pipáját kezdte tömködni. Ha Abraham Gray tört ki szilverből az indulat, ugyanadja, kiáltott föl Smollett kapitány. Gray nem mondott el semmit. És nem is kérdeztünk tőle semmit, sőt, nem bánnám, ha maga, meg ő, meg az egész sziget most a szemem láttára repülne a légbe a tenger közepéről. Ez az én véleményem erről a kérdésről, kedves barátom. Ez a kis felfortyanás úgy látszik csillapító hatással volt szilverkedéjére. Előbb egyre mérgesebben izget mozgott, most azonban összeszedte magát. Nem bánom, szólalt meg újra. A világért sem akarnék egy úriemberrel vitába bocsátkozni, hogy meddig megy az illendőség határa, meddig nem, különben is esete válogatja. De látom, hogy ön éppen pipára akar gyújtani, kapitány úr, ezért engedelmet kérek, hogy magam is azt tegyem. Azzal megtöltötte a pipáját és rágyújtott. És a két ember egy darabig némán ült egymással szemben, füstkarikákat fújva, majd egymás arcát vizsgálgatta, majd a dohány nyomkotta le, majd előre hajolt és köpött egyet. a soha sem láttam volna érdekesebb látványt. Hát, kezdte újra Szilver ennyi az egész. Önök? Ide adják a térképet, hogy hozzájuthassunk a kincshez. Aztán abba hagyják azt a mulatságot, hogy szegény tengerészekre lődözzenek és beverjék a fejüket alvás közben. Ezt kérjük önöktől, és ennek fejében a következő választást engedjük és ajánljuk föl. Vagy hajóra szállnak velünk együtt, amint a kincset biztonságba helyeztük, és akkor én hitlevelet adok a becsület szavamra, hogy valahol épségben és egészségben partra rakjuk önöket. Vagy... Ha ez nincs az ínyükre, mert esetleg attól félnek, hogy egyik-másik legényem nem éppen barátságos viselkedést fog tanúsítani, vagy talán valami régi kölcsönt akar visszafizetni, akkor itt maradhatnak, nem bánjuk. Megosztjuk önökkel a készleteinket, becsületesen, és én ezúttal hitlevelet adok, hogy az első hajót, amelyre útközben ráakadunk, ide küldöm, hogy fölszedje önöket. Nos, ez már csak beszéd, azt be kell vallania. Emberségesebb elbánást önök se remélhettek volna mi, és én remélem, az a fölemelte a hangját, hogy minnyáján, akik itt a házban vannak, megértették a szavamat, mert amit egynek mondtam, az szól a többieknek is. Smollett kapitány fölállott a küszöbről és kiverte a hamutapipából pipából a bal nyerébe. Ennyi az egész? kérdezte. A legutolsó szavam az ördögbe, felelt John. Tessék visszautasítani, és nem látnak engem többé csupán puskagolyó alagban. Nagyon jól van, szólt a kapitány. Most meg hallgassa meg, amit én mondok. Ha egyenként fegyvernélkül ide jönnek elém, akkor megígérem, hogy mind vasra verem magukat, és hazaviszem Angliába, hol rendes törvényszék elé kerülnek. Ha ezt nem akarják... Én, Alexander Smollett, kitűztem a királyom lobogóját, és azzal mehetnek mind az ördögbe. A kincset pedig nem fogják megkapni. A hajóval nem tudnak elindulni. Nincs egy ember se maguk között, aki a hajóval bánni tudna. Megostromolhatnak bennünket. Maga Gray el tudott bánni el maguk közül. A hajójuk vasra van verve, szilvermester. Nincs szél, amely elmozdítsa innét. Itt állok, és ezt mondom magának, ez az utolsó jó szó, amit hallhat tőlem, mert úgy segítsen engem az ég, ha még egyszer a szemem elé kerül, hát golyót küldök a hasába. Elkotródhat barátom, hordja az írháját egy-kettő, futólépés! Szilver arcát le kellett volna pingálni. A szeme majd kiugrott mérgében a fejéből, kirázta a parazsat a pipájából. Kérem! Nyújtsa a kezét, hogy fölkelhessek, kiáltotta. Nem én, válaszolt a kapitány. Nem nyújtsa senki a kezét, üvöltötte. Senki sem mozdult közülünk. A legcsúnyább szitkok közepette négy kézlába kapufél fáig mászott, amelybe belekapaszkodva megint talpra állhatott a mankója segítségével. Aztán beleköpött a forrásba. Itt van, kiáltotta. Ezzel megmondtam a véleményemet magukról. Nem telik el egy óra, és befűtök ebbe az öreg házba, hogy úgy fog égni, mint egy romos hordó. Nevessetek csak, teréngette, nevessetek. Nem telik el egy óra, és a más világon fogtok nevetni, és aki meghal, az még a legjobban fog járni. Retteneteset káromkodva eldöcögött, aztán lebotorkált a homokbuckán, és több sikertelen kísérlet után végre keresztül segítette őt a palánkon a fehér zászlós legény, akivel a következő pillanatban eltűnt a fák között. 21. fejezet az ostrom.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 és elfelejtette visszadugni, annyira elbámult ezen a látványon. Mihez? A pokolbeli ördög látott ilyet, hát megbalondult ez a lévizi doktor? Miért bolondult volna meg? Feleltem. Ő az utolsó közülünk, akit ezzel lehet gyanúsítani. Hát, Pajtás? szólt Gray. Mondjuk, hogy nem bolondult meg. Akkor biztos én vagyok a balond, erre felej. Pedig én tudom, nyugtatta meg a matrost.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 Bármi történjék is velem, ez a kétszer legalábbis kitart még holnap estig. A legközelebbi dolog, amire rátettem a kezemet, egy pár pisztoly volt, és, minthogy puskaporos szaruval és golyóval már el voltam látva, elég biztonságban éreztem magam. Ami a tervemet illeti, az magával véve nem volt éppen a legrosszabb. Le akartam osonni azon a homokcsíkon, amely elválasztja a horgony helyet, kelet felől a nyílt tengertől,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 És ha nincs segítségemre az apájt, talán sohasem érem el a hajót. De szerencsére minden lapátolásom ellenére az apáj sodrába jutottam, és így szépen az utamba került a hiszpányóla hogy alig tévesztettem volna el az irányt. Először csak új rémlet előttem, mint valami folt, mely még feketébb volt a sötétségnél, aztán egyszerre alakot kezdett ölteni a hajótest meg az árbócok, és a következő pillanatban legalább úgy tetszett nekem,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 Rettegéseim közepette a lelkemre, valami merev kábultság hullott, míg végre megkönyörült rajtam az álom, és elszenderedtem hullámverte ladikomban, és álmodtam az édes otthonról, meg az öreg bambó admirálisról. Huszonnegyedik fejezet Utazás a lélekvesztőben Fényes nappal volt, mikor fölébredtem, és csónakommal a kincses sziget délnyugati körül hánykolódtam. A nap már fönnyárt az égen, de még elrejtette előttem a messzelátó hatalmas tömege, amely ezen az oldalon szinte a tengerig ért rettenetes szikláival. A fog és halom a könyökömnél feküdtek. A domb kopaszon és feketén, a hegyfok 40-50 láb magas szírtekkel körülvéve és hatalmas, legördült sziklákkal szegélyezve. Alig egy negyedmérföldnyire lehettem a száraz földtől, és első gondolatom az volt, hogy partra elevezzek. De ezt a tervemet hamar fel kellett adnom. A sziklatörmelék között üvöltő táncot jártak a torlódó hullámok, minden másodpercben nagy zajjal hulladtak vissza a habok, a nehéz tajtik röpködött szerte a levegőben, Szinte láttam magamat, ha közelebb merészkedem, hogyan zúzódom halálra a kősziklák között, vagy hiába örlöm fel minden erőmet, ha föl akarok kúszni a szírteken. És ez még nem volt minden. Egyszerre csak észrevettem egy csomó esetlen nyálas szörnyeteget. Mind megannyi házatlan csiga, de óriási arányokban, amint összebújtak a lapos tábla alakú köveken, vagy hangos ordítással belevetették magukat a vízbe, Fél is egyszerre ugatni kezdtek, hogy csak úgy vízhangzottak a hegyek tőlük. Azóta megtudtam, hogy ezek a tengeri oroszlánok, az oroszlánfókák különben teljesen ártalmatlan lények. De a rút külsejük, ráadásul a megközelíthetetlen tengerpart és a magas hullámtorlás teljesen elvette a kedvemet minden partra szállási kísérlettől. Nem bántam, ha éhen veszem a tengeren, sem hogy szembeszálljak ilyen veszedelmekkel. Különben is azzal a reménnyel kecsegtettem magam, hogy még nem hagyott el teljesen a szerencse. A horgoncölöp fogtól Északra egy széles lapos part terült el, melyen apá idején egy hosszú, sárgás homokkal borított földcsík maradt szabadon. Ettől Északra ismét egy másik hegyfok fekszik, az erdős fok, ahogy a térképen jelölve van, ezt hatalmas, örökzöld fenyőfák lepik el egészen a tenger széléig. Eszembe jutott, amit Silver mondott az áramlatról, amely északi irányba halad végig a Kincses-sziget egész nyugati partja mentén, és amit észrevettem, hogy ennek a sodrába kerültem, jobbnak láttam, ha magam mögött hagyom a horgonycölöpp fokot, és minden erőmmel a nyájasabb külsejű erdős fokon való partraszállási kísérlethez tartogatom. A tenger hatalmas, sima emelkedéssel szállt föl és ereszkedett alá. A szél állandó enyhe fújással érkezett dél felől egészen odasimulva az ár irányába, anélkül, hogy a hullámokat megtörte volna. Ha másképpen lett volna, régen elpusztultam volna, így is meglepetve tapasztaltam, milyen ügyesen és biztosan siklik a víz fölött az én kis dett, könnyű ladikom. Gyakran, amint nyugodtan feküdtem, hanyatt a fenekén, és csak a szememmel kacsintottam el a pereme fölött, láttam a rettentő kék hullám tömeget, amint egyenesen a fejem fölött lógott és mégis a lélekvesztő alig rezdült egyet-kettőt, mintha rugókon táncolt volna, és azzal lesiktott a túlsó oldalon a hullámvöldbe olyan könnyedén, mint egy madár. Egy kis idő múlva megjött a bátorságom, és fölültem, hogy kipróbáljam az evezési ügyességemet, de a legkisebb súlyváltoztatásnak is óriási hatása van a ladik viselkedésére. Alig, hogy megmozdultam, a lélekvesztő abba hagyta eddigi lengeszökkenéseit, és egyenesen lerohant a víz meredek lejtőjén, hogy szinte beleszédültem, aztán mélyen belevágta orrát, nagyot prüszkölve a tajtéktól a következő hullám oldalába. Csupa lettem, és ilyetten visszafeküdtem régi helyzetembe, mire a lélekvesztő visszanyerte előbbi egyensúlyát, és épp olyan kecsesen fickándozva siklott el tovább a habok között, mint az előtt. Nyilvánvaló volt, hogy útjára kellett hagynom a jószágot, és ekképpen, mivel sehogy sem tudtam befolyásolni a futását, mi reményem sem maradt, hogy valaha partot érjek. Szörnyű ijedelem vett rajtam erőt, de azért nem vesztettem el a fejemet. Először is a legnagyobb óvatossággal lassanként kimerítettem a a vizet a matróz sípkámmal, aztán a szememet ismét a lélekvesztő peremére szegezve tanulmányozni kezdtem, mint tud olyan könnyedén keresztül siklani a nagy hullámokon. Talán minden hullám az a hatalmas, sima és ragyogó vízhegy, ami ennek a partról vagy a hajó fedélzetéről látszik, hanem éppen olyan, mint a szárazföldön földön egy dombláncolat, amelyen ormok, felsíkok és völgyek váltakoznak. A lélekvesztő, ha nem zavarta senki, olyan ügyesen került-fordult, hogy úgy szólván kikereste útját az alacsonyabb helyeken keresztül, és kitért a meredek lejtők és magas düledező hegy csúcsok elől. Nos hát, gondoltam magamban, nyilvánvaló, hogy így kell fekve maradnom, amint vagyok, és meg nem bolygatnom az egyensúlyt, de szintén kétségtelen, hogy időről időre a simább részeken kidughatom az evezőt, és egyet-kettőt lökhetek vele a szárazföld felé. A gondolatot rögtön a tett követte. Fölfeküdtem a könyökömre a legkényelmetlenebb helyzetbe, és hébe korba egy-egy gyöngerántással igyekeztem a ladik orrát a part felé terelni. Nagyon fárasztó és lassú munka volt, de láthatóan mégis némi sikerrel járt, és amint egyre közeledtem az erdős fog felé, bár kétségtelen volt, hogy nem fogom elérni ezt a pontot, mégis néhány száz jarddal közelebb jutottam kelet felé. Láthattam a friss, zöld fák ormait, amint ide-oda hajlongtak a szélben, és biztosra vettem, hogy baj nélkül el fogom érni a következő hegyfokot. A legfőbb ideje volt, mert iszonyúan kezdett kínozni a szomjúság. A rekkenő napsugarak felülről és százszoros visszatükröződéseik a habokon, a rám hulló és gőzölgő tengervíz, mely még az ajkaimat is sóval von teve, egyesült erővel égették a torkomat és kínozták az agyamat. Amint közvetlen közelből megpillantottam a fákat, majd elepettem a vágyakozástól, de az áramlat csak hamar elsietett velem a hegyfok mellett, és mikor ismét föltárult előttem a nyílt tenger, egy új látvány arra bírt, hogy megváltoztassam a tervemet. Egyenesen előttem, alig egy mérföldnyire tőlem megpillantottam a hiszpányúlát kibontott vitorlákkal. Biztosra vettem, hogy elfognak, de annyira kínzott a szomjúság, hogy nem tudtam volna megmondani, vagy örüljek-e, vagy sírjak erre a gondolatra, és mielőtt még bármi elhatározásra jutottam volna, úgy elfoglalta a meglepetés minden gondolatomat, hogy csak néztem és bámultam magam elé. A hiszpányólának a fő és két csúcs vitorlája volt kifeszítve, és a gyönyörű fehér vászon ragyogott a napfényben, mint a hó vagy ezüst. Mikor először észrevettem, valamennyi vitorlát szélduzzasztotta és észak-nyugati haladt, azt hittem, hogy a fedélzetén lévők meg akarják kerülni a szigetet és úgy visszajutni a horgonyhelyre. De aztán mindinkább nyugatra fordult és én azt hittem, hogy észrevettek engem, és most értem, jönnek. Végre azonban egyenesen szembefordult a széllel, úgyhogy visszapattant, aztán ott otthimbálózott ügyefogyottan vitorlákkal. Ügyetlen fickók, mondottam magamban, még mindig tök részegek lehetnek. És arra gondoltam, hogyan állította volna őket talpra Smolett kapitány. Közben a hajó lassanként megint oldalt került, a szél megint belekapott a vitorlákba, úgyhogy egy-két percig sebesen szállt előre, majd ismét szél ellen fordult és mozdulatlanul témfergett tovább. Ez így ismétlődött folyton folyvást. Föl és le, előre, hátra, északi, déli, keleti és nyugati irányban a hiszpányola hirtelen iramodásokba kezdett, de minden kísérlet azzal végződött, mint az előbbi. A vitorlák renyhén csüktek le az árbócfáról. Nyilvánvaló volt, hogy senki sem áll a kormánynál. S ha így van a dolog, hol van a legénység? Vagy holt részege hevernek, vagy elhagyták a hajót, találgattam magamban, és így talán el tudok jutni a fedélzetére, és visszavezethetem a kapitányához. Az áramlat most a lélekvesztőt és a vitorlást egyforma sebességgel hajtotta dél felé, ami az utóbbi futását illeti, az olyan vad és kiszámíthatatlan volt, és annyi ideig vesztegetné, ha egy helyen, hogy a vitorlái nemhogy előnyhöz juttatták volna, hanem inkább még hátráltatták. Csak volna annyi merszem, hogy fölüljek és evezőre kapjak, egy-kettőre utolérhetném. Volt valami kalandos a tervemben, ami lelkesített, és ha a vizes gondoltam, az előső lejárat mellett a bátorságom megkétszereződött. Főlemelkedtem és nyomban rá, Ismét a nyakamba zúdult egy nagy tömegtajték, de ezúttal nem engedtem, hanem minden erővel és óvatosan a kormánytalan hiszpányóla után neveztem. Egyszer olyan hatalmas zuhanyt kaptam, hogy meg kellett állnom és vizet lapátolnom, amit dobogó szívvel tettem, de fokozatosan beletanultam a mesterségbe, és olyan ügyesen vezettem a lélekvesztőt a habok között, hogy csak néha kapott egy ütést az orrába, vagy én egy maréknyi tajtékot az arcomba. Rohamosan megközelítettem a vitorlást, láttam már a kormányrúd rézveretét csillogni a napfényben, amint ide-oda hánykolódott, de még egy lélek sem mutatkozott a fedélzeten. Nem tudtam másra vélni, mint hogy egészen el volt hagyatva. Ha pedig nem, akkor az emberek holt részegen hevernek odalent, ahol rájuk zárhatom az ajtót talán, és azt tehetem a hajóval, amit akarok. Egy idő óta a legrosszabbul viselkedett a vitorlás velem szemben. Megállott egy helyben. Orrával teljesen délfelé fordult, és természetesen közben szörnyen hánykolódott. Mindannyiszor részben megduzzadtak a vitorlái, és ez egy pillanat alatt megint a szél irányába terelte. Azt mondtam, hogy ez volt számomra a legrosszabb, mert amilyen ügyefogyottnak is látszott a helyzete, és a vitorlái akkorát csattantak, mint az ágyülövés, és minden mozdítható dolog fölös alá gördült a fedélzeten, mégis egyre elillant előlem, nem csak az áramlat erejénél fogva, hanem főként azzal, hogy hatalmas tömegét egész erejével oldalba kapta a szél. Végre azonban elérkezett a kellő pillanat. A szellő néhány másodpercre egészen elhalkult, és az áramlat fokozatosan félreterelte a hajót, Úgyhogy a hiszpányóla lassanként megfordult a tengelye körül és farával került felém a nyitott kabinablakkal és az asztal fölött libegő lámpával, mely még egyre égett, fényes nappal. A fővitorla mozdulatlanul csüggött, mint egy zászló, és ha nem hajtja az áramlat, akkor meg sem moccant volna. Legutóbb egy kis sétért veszítettem, de most megkétszerezve minden erőmet láttam az üldözésnek. Nem voltam száz jardnyira tőle, amikor egy csattanással ismét ott termett a szél. Baloldalt belekapaszkodott az egyik vitorla csücskébe, és azzal a hajó megint röpülni kezdett, alig érintve a vizet, mint a csapongó fecske. Először a és környékezett, de a következő pillanatban már az öröm váltotta föl. A hajó egyet fordult, és oldalt került felém, majd még egyet, Míg a felét, majd kétharmadát, majd háromnegyedét meg nem tette a bennünket elválasztó távolságnak. Már láttam a hullámokat, amint az elejek körül is Óriási nagynak tűnt föl előttem, olyan mélyen voltam alatta a lélekvesztőben. Aztán hirtelen tértem. Alig volt időm a gondolkozásra, alig volt időm arra, hogy cselekedjek és kimeneküljek a veszélyből. Éppen az egyik hullám tetején voltam, mikor a vitorlás átszelte a másikat. A hajó nyársa a fejem fölött volt. Fölpattantam, és ugrottam egyet, a lélekvesztőt a víz alá Az egyik kezemmel elkaptam az ormányfát, míg a lábammal a vitorla kötelek közé keveredtem. S még így lógtam lélegzetvesztve, mikor egy tompa ütés elárulta, hogy a hajó elgázolta, és szétvágta a ladikomat. S így menthetetlenül fogja voltam a hiszpanyolának.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 Már nagyon is közel vagyunk, a hajó pedig még erős iramban van jobbra, egy kevéssé, úgy lassan, lassan, jobbra, balra egy kisé lassan, lassan. Így adta a parancsokat, én pedig lélegzet folytva követtem, míg végre hirtelen fölkiáltott. Na most, fiacskám, fordulj! Hevesen megrántottam a kormányt, és a a nagyot kanyarodott, és orrával nekiment az alacsony cseri és partnak.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 A csónakmester folytott üvöltéssel kiengedte kezéből a kötélhákcsót, és fejjel előre a vízbe zuhant. 27. fejezet Ez is pénz A hajó fölbillenése következtében az árbócok messze kinyúltak a víz fölé,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 A barátaim tehát még életben vannak. A felét sem hittem el annak, amit Szilver mondott, hogy a kabinpárt mennyire föl volt háborodva ellenem a szökésemért. Így inkább örültem annak, amit hallottam, sem, hogy sajnáltam volna. Nem akarom fölemlegetni, hogy a kezeink között vagy, folytatta Szilver, bár nem tagadhatod, tudod. De én mindig többre becsültem az okos szót, és sem láttam, hogy haszon származott volna a fenyegetésből. Ha kedvedre van a szolgálat, hát csatlakozhatsz, ha pedig nincs, akkor is, fiam Jim, csak felej nyugodtan. Nyugodtan és szabadon bajtás, és ha ennél szebb ajánlatot tettek valaha, akkor dőljön rám a háztető. Felejnem kell, tehát? Kérdeztem reszkető hangon.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 s így kimegyünk odakünt tanácskozni. És ezzel a fickó, egy ösztövér rossz színben lévő sárga szemű legény 35 év körül egy ékes tisztelgése, hideg nyugalommal az ajtó felé indult és eltűnt a házból. A többiek egyik a másik után követték példáját, mindegyik tisztelgett távozás közben, mindegyik mondott valami mentegetőzést. Á, tervények értelmében, szólt az egyik, Matróz tanács szólt Morgan. Ilyen megjegyzések kíséretében sorba kimentek, és ott engem és szilvért a fákja mellett. A hajó szakács rögtön kivette a szájából a pipát. Most figyelj egy mondta mondott a halk suttogással, hogy alig tudtam megérteni. Tudd meg, hogy egy féldeszkazás sem választ el a haláltól, sőt, ami annál sokkal rosszabb a kínzástól, ezek most el fognak engem csapni.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 Meg voltam zavarodva, amit kért, az egész reménytelennek látszott. Éppen ő, a vén tengeri rabló, a főkolompos. Ami tehetségemben áll, azt meg fogom tenni, feleltem. Áll az alku, kiáltott fel a hosszúcson. Jól beszélsz, fiam, és a pokolba is. Megint van egy kis reményem, Oda botorkált a fákjához, amely a vágott fa közé volt tűzve, és újra pipára gyújtott.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 és olvasd el, mi van odaírva, aztán beszélhetsz. Köszönöm, George, felete a hajó szakács. Te mindig elszánt legény voltál életedben, és tudod a törvényeket, könyv nélkül örömet tapasztalom. Hát hadd lássuk, mit is írtok. Ó, oh, elcsapva. Ennyi az egész.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 Most pedig lemondok az áldóját. Válasszátok kapitánynak, akit akartok, nekem elég volt belőle. Silver, kiáltották mind. Én barbecue, barbecue a kapitányunk. Úgy Úgyhát, így vagyunk, kiáltott fel a szakács. George, azt hiszem, még várhatsz egy darabig, míg rá kerül a sor pajtás, és ezer szerencsét, hogy nem vagyok bosszúálló természetű. Nem is voltam soha életemben, és most pajtások. Mi lesz ezzel a fekete foltal? Nem érez egy fa sem. Dick eljátszotta a szerencséjét, és tönkretette a bibliáját, ennyi az egész. De azért csak megcsókolhatom még a könyvet, ugye?-dörmögte Dick, aki láthatóan nem érezte jól magát, hogy ilyen hozott a saját fejére. Egy Biblia, melyből kitéptek egy lapot felelte Silver gúnyos hangon Nem ér az semmit, nem használ az többet, mint egy nótáskönyv Nem többet kiáltott föl kis elszomtyolódva Hát hiszen annak is megvan a maga haszna.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 És micsoda szégyenletes vég várakozik rá. 30. fejezet Becsület szóra Egy tiszta, erőteljes kiáltás ébresztett föl álmomból. A valóságban minnyájunkat fölébresztett, mert észrevettem, hogy az őrszem is úgy szedelücködött föl a kapufélfa mellől, ahol elszundított. A kiáltás az erdő széléről hangzott föl. Gerendavár, Hallihó, itt a doktor! Csak ugyan a doktor volt. Bár megörültem a kiáltás hallatára, mégis a boldogságom nem volt üröm nélkül. Homályosan visszaemlékeztem a fegyelemsértésre és a szökésre, mely a lelki ismeretemet nyomta, és mikor láttam, hogy ezáltal milyen sorsra jutottam, micsoda társaságba kerültem, és milyen veszélyek környékeztek, szégyenemben nem mertem volna a szemek közé nézni. Úgy látszik, a sötétben kelhetett föl, mert még alig virrat meg, és mikor odarohantam az egyik lőréshez, és kitekintettem rajta, láttam, hogy mint a múltkor szilver, úgy ő is térdig járt a ködben. Ön az, doktor úr! Pálinkás, jó reggelt kívánok önnek, uram! Kiáltott föl Silver, aki teljesen magához tért, és már is ragyogott a jó kettőtől. Frissen és vidáman, amint látom, és aki korán kell, aranyat le, mint a közmondást tartja. George, szed fel a sátorfádat, fiam, és segítsd át a doktort a hajókorláton. Minnyájan jól vannak a betegei, jól és vigan! Így járt a szája, miközben a dom tetején állott, a mankója a könyöke alatt, és az egyik kezével nekitámaszkodva a gerendaház falának. Egészen a régi John, hangban, viselkedésben és szójárásban. Van egy kis meglepetésünk is az ön számára, uram, folytatta. Egy kis idegen van közöttünk, egy új vendég és lakótárs uram, olyan friss és eleven, mint a mókus, úgy aludt, mint egy darab fa itt az oldalam mellett, az öreg John mellett, másnak dülve egész éjjel. Lipzi doktor az alatt átmászott a palánkon és a szakács közelébe ért, úgyhogy észrevettem a változást hangjában, amikor kérdezte, csak nem Jim. De bizony, Jim, nem is a kép mása, felelt Silver. A doktor szótlanul megállott, és egy-két másodpercig tartott, míg ismét meg tudott mozdulni. No-no, szólt végre. Első a kötelesség, aztán a szórakozás, mint maga szoktam mondani Silver. Először hadd végezzünk a betegeinkkel. Egy perccel azután bem volt a házban, és egy mogorva bólintást intézve felé munkához látott a maródiak között. Mint ha semmitől sem félt volna, pedig tudhatta jól, hogy az élete ezek között az áruló démonok között csupán egy hajszálon függött, és mégis úgy diskurált a betegeivel, mintha a rendes, szerű látogatását végezni egy békés angol családnál. A bánásmódja úgy látszik hatással volt az emberekre, mert úgy viselkedtek vele szemben, mintha semmi sem történt volna köztük. Mintha még mindig a hajó orvos lenne, és ők pedig a hűséges matrózlegények. Hmm, maga már egész jól van, barátom szólt a bekötött fejű fickóhoz. Pedig hát a golyó alaposan végigborotvált a feje búbján. Olyan kemény lehet a koponyája, mint a vas. Hát, George, hogy állunk? Ő, egy kis és színesen, bizony. Mi csinál a májával, ember? Aztán bevette az orvosságot, emberek? Úgy, úgy, uram, bevette, annyi szent, válaszolt Morgan. Mert látjátok, amióta a lázadók doktora lettem, vagy jobban mondva... Vegyházdoktor doktor, folytatta Livzi doktor a legtréfásabb modorban. Fölteszem rá a becsületemet, hogy egy ember se veszítsek el György király, istenáldása rajta és a bitófa számára. A gazemberek egymásra néztek, de azért hallgatagon lenyelték az otthonos ízű oldalba ütést. Dik nem jól érzi magát, uram, szólt az egyik. Csak nem, kérdezte a doktor. Nos, lépj elődik és nyújt ki a nyelvedet. No, nem csodálkozom, ha nem érzi jól magát. Olyan a nyelve, hogy törököt lehetne vele ijeszteni. Ez is megkapta a lázat. Úgy kell neki, jegyezte meg Morgan. Annak köszönheti, hogy eltépte a Bibliát. Annak köszönheti, hogy a ti szavajtokat használjam, hogy minnyáján csapnivaló vagytok vágott közbe a doktor. Hát nincs annyi sütnivalótok, hogy meg tudnátok különböztetni a jó levegőt az ártalmastól, a méregtől, a száraz talajt a nyomorúságos fertőző mocsártól? Nagyon valószínűnek tartom, bár ez természetesen csak az én magánvéleményem, hogy minnyájan be fogjátok adni a kulcsot, mielőtt ezt a maláriát ki lehetne verni a testetekből. Tannyát ütni az ingoványban, kihallott ilyet. Szilver, maga igazán csodálkozom. Maga távolról sem olyan hagyott mint a többiek. De úgy látszik, magának sincs a legcsekélyebb fogalma sem az egészségtan szabályairól. Nos, tette hozzá, miután sorban beadta nekik az orvosságot, és azok valóban kacagnivaló szófogadással vették tudomásul a rendelkezéseit, mintha nem is véreskezű kalózok és lázadók, hanem árvaházi gyermekek lennének. Nos, mára már megvolnánk. Most pedig szeretnék egy-két szót váltani ezzel a fiúval, ha megengeditek. Azzal hanyagul felé, mintett a fejével. George Mary az ajtónál állott, és éppen valami keserves ízű orvosság után köpködött és krákogott, de az orvos kívánságának hallatára azonnal megfordult vérvörös képpel, és azt kiáltotta, hogy nem! Nagyot káromkodva melléje. Silver rácsapott a hordóra a tenyerével. Csend legyen! üvöltötte, és olyan vadul tekintett maga körül, mint egy oroszlán. Doktor úr, folytatta azután a rendes hangján. Én már gondoltam erre, tudván, hogy ön szívesen foglalkozik ezzel a gyerekkel. Mi mindannyian nagyon hálásak vagyunk az ön szívességért, és amit látja, megbízunk önben, mert úgy nyeljük le az orvosságot, mintha grog volna. És én azt hiszem, kitaláltam a módját, amiben valamennyien belemehetünk. Hawkins, ad fiam a szabadat, mint egy fiatal gentleman, mert bár alacsony sorból születtél, mégiscsak fiatal gentleman vagy, ad a szavadat, hogy nem szöksz meg előlünk. Szívesen megtettem a kívánt ígéretet. Akkor, doktor úr, legyen szíves átmászni a palánkon, és ha egyszer a túlsó oldalon van, lehozom oda a fiút a belső oldalra. Azt hiszem kényelmesen elbeszélgethetnek a léceken keresztül. Jó napot, uram, és tiszteletem a lovagnak és szmolett kapitánynak. Az elégületlenség kitörése, melyet addig csak szilver fenyegető pillantása tartott vissza, azonnal bekövetkezett, amint a doktor elhagyta a házat. Silvernek a szemére hányták, hogy két színű játékot űz, különbékét akar kötni a saját számlájára, föláldozza a saját bűntársainak és áldozatainak az érdekeit, egy szóval valóban azzal vádolták, amiben sántik állt. Olyan átlátszó volt az egész ebben az esetben, hogy nem tudtam elképzelni, mint fogja lecsillapítani a haragjukat. De hát nem azért volt kétszer külön nél, És méghozzá az éjjeli diadalával nagy hatalmat nyert fölöttük valamennyit bolonnak és tökfilkónak nevezte, azt képzelhetitek, kijelentette, hogy föltétlenül szükséges a doktorral beszélnem, Odavágta megint a térképet az arcukba, és megkérdezte tőlük, vajon a megegyezést azon a napon akarják-e megszegni, amikor éppen a kincs fölkeresésére indulnak. Nem, az ördögbe sem, kiáltotta. Majd akkor szegjük meg az egyességet, amikor eljön az ideje, addig pedig hitegettem, csalogatom a doktort, ha pálinkával kellene is a csizmáit kenegetni azzal megparancsolta nekik, hogy rakjanak tüzet, ő maga pedig hóna alá kapta a mankót, és másik kezét a vállamra tette, ott hagyva őket kellett le hangulatban, inkább elnémítva, mint meggyőzve őket szóáradatával. Lassan, fiam, lassan, szólt hozzám, egy szempillantás alatt a nyakunkon lehetnek, ha észreveszik, hogy sietni találunk. Így hát nagyon óvatosan lépkedtünk a homokon keresztül arra felé, ahol a doktor a palánkon kívül várakozott ránk. És mikor olyan közel jutottunk egymáshoz, hogy könnyen beszédbe elegyedhettünk, Szilver megállott. Ugye nem fogja ezt a szolgálatot elfelejteni, doktor úr, és ez a fiú is elveséli majd, hogyan mentettem meg az életét a saját állásom kockáztatásával. Doktor úr, ha egy ember olyan közel kormányoz a szélhez, mint én, nem beszírosz néven talán, ha egy-két jó szóért könyörgök. Ne felejts el, kérem, soha, hogy nem csak az én életem, hanem ezért a fiújé is kockán forog. Azért ne vonja meg tőlem a jó indulatát, doktor, hanem adjon egy kis reménysugarat már az irgalmasság kedvéért is. Szilver egészen megváltozott, amióta idejött velem, és hátat fordított a barátainak és a gerendaháznak. Az orcái, mintha egészen beestek volna, a hangja megremegett -meg komolyan, sohasem láttam emberi lelket levertebb hangulatban. – Mi az, John? Csak nem fél? – kérdezte Livzi doktor. – Doktor úr, én nem vagyok gyáva. Nem, nem én. Még ennyire sem. És azzal csetintett egyet az újaival. Ha az volnék, nem mondanám. De őszintén bevallom, az a hideg, ha az akasztó gondolok. Én jó ember és becsületes. Sohasem láttam önél derekabbat. És ezért nem fogja elfelejteni, ami jót tettem. Éppen olyan kevéssé, ami nem fogja elfelejteni a gonoszát, jól tudom. És most állok nézze, és magára hagyom önt Jimmel. És ezt a javamra fogja írni, ugye? Mert nem kis dolog az, amit tettem, nem a... Ezeket mondva egy pár lépésnyire távozott, ahol a beszélgetésünket már nem hallhatta. Leült egy fatönkre, és elkezdett fütyörészni. Néha-néha körültek ingetett, hol engem és a doktor tartva szemmel, hol azokat a lázongó bitang társait, amint ott jöttek mentek a homokban a tűz, amely már a javában égett, és a ház között, ahonnan sonkát és kétszer sültet hordtak, és a reggelihez készülöttek. Nos, Jim, szólt a doktor szomorúan. Hát, ide kerültünk. Amint főzted, úgyis kell megenned, fiam. Az ég tudja, nem bírom a szívemre venni, hogy szemre tegyek neked, de azt meg kell mondanom, akár jól esik, akár nem. Amíg Smollett kapitánynak nem esett semmi baja, nem mertél volna elszökni, de mikor seblázban hevert és nem tudott utánad nézni, akkor ez az ördögbe is egyenesen gyávaság volt. Bevallom, hogy itt sírásra fakadtam. Doktor úr, mondottam, ne tessék ezt mondani. Eléggé a szívemre vettem úgyis Az életemet eljátszottam mindenképpen És már régen a más világon volnék Ha Silver a pártomra nem kelt volna És doktor úr, higgye meg, én meg tudok halni Beismerem, hogy megérdemeltem a halált De amitől félek, az a kínzás Ha a kínzásra kerülne a sor Jim Szakított félbe a doktor És a hangja mélyen megrezdült Jim, ezt nem bírom tovább Dobd át magad És próbáljunk futni Doktor úr Megmondottam, a szavamat adtam. Tudom, tudom, de már azon most nem segíthetünk, Jim. Magamra vállalom az egészet, törik, szakad, szégyen, ide, oda, fiam, de nem hagyhatlak ezek között. Ugorját. Egy ugrás és küln vagy. Aztán úgy elíramodunk, mint az antilopok. Nem, feleltem. Ő nyúl tudja, hogy ezt maga sem tenné meg. Sem ön, sem a lovak, sem a kapitány. Annál kevésbé akarom én megtenni. Silver megbízott bennem. A szavamat adtam, hát visszamegyek. De doktor úr, ön nem engedte, hogy befejeznem szavaimat. Ha arra kerülne a sor, hogy kimvallatásra fognak, lehet, hogy el fogom árulni, hol fekszik a hajó, mert én megkerítettem a hajót, szerencsém volt, meg nagy kockázattal is járt, és most ott fekszik az északi torkolatban, a déli parton, mégpedig az árterületen. Már félapáikor is magasan és szárazon kell hevernie. A hajó! Kiáltott fel a doktor. Hirtelenében elmeséltem neki kalandjaimat, és ő csöndesen végighallgatott. Van ebben valami végzettszerű, jegyezte meg, amint a végére értem. Lépte nyomon, te vagy az, aki megmented az életünket, és most azt hiszed, hogy engedhetjük kockára tenni a tiédet? Nagyon csúnya viszonzás volna, fiam! Te derítettetek ki az összeesküvést. Te akadtál rá Bengánra. A legjobb tetted, amit valaha tettél, vagy tenni fogsz a 90 évig élsz is. Ó, Jupiterre mondom, ha már Bengánról beszélünk, ez maga az ördög személyesen. Szilver, egy jó talácsot akarok magának adni, folytatta, amint a szakács közelebb jött hozzá. Jó lesz nem nagyon igyekezni a kincs után. De uram, én mindenre kész vagyok. Szólt Szilver, de ez lehetetlen. Már bocsánatot kérek, de csak úgy menthetem meg a magam és a gyerek életét, ha megkeressük a kincset. Azt kérem, elhiheti. Nos, akkor Szilver, szólt a doktor, ha úgy áll a dolog, még egy lépéssel tovább megyek. Legyen elkészülve a legrosszabbra, ha meg fogja találni. Uram! Félre a tréfával. Ez sok is, meg kevés is. Hogy mi az ön szándéka, miért hagyta el a gerende várat, miért adta nekem a térképet, ez nem tudom, nem sincs róla. Mégis elfogadtam az ön ajánlatát becsukott szemmel, egyetlen reményt keltő szó nélkül. De ez most már több a soknál. Ha el nem mondja nekem nyíltan a dolgot, csak szólnia kell, és én hagyom, hadd történjék, aminek történnie kell. Nem, szólt a doktor elgondolkozva. Nincs meg a jogom, hogy többet mondjak. Nem egyedül az én titkom, lássa Silver, különben a szavamat adom, megmondanám. De azért elmegyek olyan messzire, amennyire csak szabad, sőt, egy lépéssel tovább, mert a kapitány úgy is ki fogja porolni érte a parókámat, ha nem csal a sejtelmem. Először is egy csöpreményt öntök magába. Silver? Ha mi mind a ketten valaha kikerülünk ebből a farkasveremből, mindent meg fogok tenni, kivéve a hamis esküt, hogy megmentsem magát. Szilver ragyogó arca hallgatta. Nem is kell többet mondania ja, a uram, olyan biztos vagyok felőle, mintha a saját anyám ígérné. Nos, ez az első engedmény, tette hozzá a doktor. A második egy kis jó tanács. Tartsa a fiút közel magához, és ha szüksége lesz segítségre, csak kiáltson. Azon leszek, hogy a segítségére legyek, és majd elválik hamar, vajon csak bolondjában beszéltem-e? Isten veled, Jim! azzal Livsy doktor kezet szorított velem a palánkon keresztül, bólintott egyet -egy Szilver felé, és gyors léptekkel eltűnt az erdőben. 31 egyedik fejezet A kincskeresők Flint kapitány útmutatója Jim, szólt Silver, mikor egyedül maradtunk. Én megmentettem az életedet, te is megmentetted az enyémet, és nem fogom elfelejteni. Láttam, ahogy a doktor intett neked, hogy fuss el vele, láttam a szemem szögletével. És azt is észrevettem, hogy te azt mondtad, nem. Mintha csak a fülemmel hallottam volna. Jim, ezt a javadra fogom írni. Ez volt számomra az első remény sugár, mióta az a támadás kudarcot vallott, és ezt neked köszönhetem. Most pedig, Jim, elindulunk megkeresni azt a kincset. méghozzá lepecsételt parancsal, amit nem szeretek, és neked meg nekem szorosan össze kell tartanunk, vállat válnak vetve, és így meg fogjuk menteni az életünket minden sorscsapás és bal szerencse ellenére. Éppen ekkor az egyik ember oda kiáltott nekünk a tűz mellől, hogy készen a reggeli. Hamarosan oda telepedtünk valamennyien a homokba a sült hús és a kenyér mellé. Azok akkora tüzet raktak, hogy ökröt lehetett volna vele sütni, és olyan forróság volt mellette, hogy csak a szél irányából lehetett megközelíteni, így is a legnagyobb óvatossággal. Ugyanilyen tékozló módon háromszor többet sütöttek, mint amennyit el tudtak költeni. Az egyik pedig bamba röhögéssel a tűzbe haigált az összes maradékot, úgyhogy az még jobban föllobogott és pattogott a szokatlan fűtőanyagtól. Sosem láttam embereket, akik gondtalanabbul néztek volna a másnap elé. Minden tevékenységük az evésivásban merült ki. Ha tekintetbe veszem, hogyan pusztították az élelmet, és mennyire nem törődtek az őrállítással, minden verekedő elszántságuk mellett be kellett látnom, hogy teljesen alkalmatlanok lettek volna egy hosszabb vállalkozásra. Maga Silver, amint nekilátott a falatozásnak Flint kapitányjal a vállán, egy szóval sem rotta meg a gondatlanságukat és az annál inkább meglepett, mert úgy láttam, hogy az öreg sohasem mutatkozott rabaszabbnak, mint ez alkalommal. Bizony, fajtások, mondotta, szerencsétek, hogy itt van barbecue, aki gondolkozik helyettetek ezzel a fejévelni. Most már biztosra veszem, hogy azok hatalmukba kerítették a hajót. De hogy merre lehet, azt még nem tudom. Ha egyszer megtaláltuk a kincset, akkor körülnézünk egy kicsit, és majd ráakadunk. Akkor pedig azt hiszem, hogy a csónakok birtokában mi kerekedünk fölül. Így folytatta tovább az okoskodását, szájába gyömszölve a forró szalonnát. Így csefektette beléjük a reményt és a bizalmat, és úgy sejtem, önmagát is ezzel kecsegtette. Ami a túszunkat illeti, folytatta, úgy láttam ez volt az utolsó beszélgetése azokkal, akiket annyira szeret. Megtudtam, amire szükségem volt, és ezért köszönet neki, de ezzel vége is az egésznek. Majd pórázra fogom ők ha elindulunk a kincs után, és az alatt úgy vigyázunk rá, mint egy második kincsre, hiszen értitek, ha valami baj történne. Ha majd egyszer birtokunkban lesz a sok arany meg a hajó, és mint víg cimborá a tengeren, akkor majd megbeszélhetjük Hawkins úr ügyét, és kiadjuk neki a maga részét a sok kedvességért, legyetek nyugodtak. Nem csoda, ha erre visszatért az emberekbe a jó kedv, ami engem illet, én borzasztóan levoltam sújtva. Ha ez a terv, amelyet most előadott kivihetőnek bizonyulna, akkor Szilver, ez a kétszeres áruló nem fog vonakodni tőle, hogy végrehajtsa. Megvetette a lábát mind a két táborban, és én nem kételkedtem benne, hogy inkább fogja választani a vagyont és a szabadságot a kalózok között, mintsem a puszta megmenekülést az akasztófa alól, mert a mi részünkön legfőjebb ennyiben reménykedhetett. De még ha úgy is esnének a dolgok, hogy meg kellene tartani a Livzi doktornak tett ígéretét, mennyi mindenféle veszély állott még előttünk... Micsoda egy végzetes perc volna, ha a társai gyanúja valóra válnék, és nekem, meg neki meg kellene vívnunk a drága életünkért. Ő a nyomorék, és én a gyerek. Őt erős és kemény tengerészsel szemben. Tegyük még hozzá e kettős aggodalomhoz a titokzatosságot, amelybe a társaim viselkedése burkolózott. Érthetetlen kivonulásuk a gerenda várból, a térkép megmagyarázhatatlan kiszolgáltatása és még kevésbé világos volt a doktor utolsó figyelmeztetése szilver számára. Legyen elkészülve a legrosszabbra, ha meg fogja találni. Elhihetitek, hogy a reggeli nem nagyon ízlett nekem, és nem valami könnyű szóval indultam megőrizőimmel a kincs fölkeresésére. Különös látvány lehetett, ha valaki végignézett volna bennünket. Minnyáj a szúrtos matróz ruhában, és rajtam kívül valamennyien állik fölfegyverkezve. Szilver két puskát is magára akasztott, egyiket elől, a másikat hátul. Azon kívül egy hatalmas pádé fityegett az oldalán, és szárnyos kabátja minden zsebében egy-egy pisztoly volt. És amit teljesítette ezt a különös felszerelést, Flint kapitány ott a vállán, és tücsköt bogarat karattyolt össze-vissza, amit a matrózók beszédéből ellesett. Nekem a derekamra kötöttek egy zsineget, s így követtem engedelmesen a hajó szakácsot, aki a kötél másik végét fogta, hol a szabad kezében, hol hatalmas fogai között. Ha valamihez, hát a medve táncoltatóhoz lehetett volna szilvert hasonlítani. A többiek különbözőképpen voltak fölkészülve. Egyesek csákányokat és ásókat cipeltek, ez volt az első, amit a hiszpányolárról a partra szállítottak. Mások hússal, kétszer sültel és pálinkával voltak megrakodva a déli étkezés számára. Az összes élelmiszer, amit megfigyeltem, a mi készletünkből származott, és így meggyőződhettem, hogy szilvernek mennyire igaza volt, amikor az éjjel éhaláról beszélt. Ha meg nem köti az egyességet a doktorral, akkor lázadó társaival együtt a hajó eltűnése után csupán a tiszta vízzel és az elejtett vaddal kellett volna beérniük. A víz különben sem igen lett volna az ínyükre, mint tengerészek nem voltak valami kitűnő vadászok, és ha olyan kevés élelmiszerrel látták el magukat, kétséges, vajon bőviben lehettek-e a puskapornak. Elég az hozzá, hogy ekként felkészülve minnyáján nekivágtunk az erdőnek, még a betört fejű is, akinek pedig jobb lett volna a hűvesen maradnia, így baktattunk libasorban a partra, ahol a két csónak várakozott ránk. Még ezek is magukon viselték a kalózok részek gondatlanságának nyomait. Az egyikben el volt törve az evezőpad, és mind a kettő csupa sár és piszok. Mindkettőt a biztonság kedvéért magukkal akarták vinni, és így kettőben átevesztünk a kikötőn. Mi alatt a lapáttal bajlottunk, egy kis vita a térkép fölött. A vörös kereszt természetesen sokkal nagyobb volt sem, hogy pontos megjelölés számba mehetett volna, és a hátlapon levő megjegyzések kisé két értelműeknek bizonyultak, amint rögtön ki fog tűnni. Ha a nyájas hallgató visszaemlékszik, ez volt a szöveg. Magas fa, a messzelátó lejtőjén, egy fokkal északra az észak keleti iránytól, csontvász sziget, kelet-dél-kelet -kelet és kelet felé, tíz láb. A magas fa volt tehát a legfőbb megjelölés. Nos, Egyenesen előttünk a kikötő partját egy 300 láb magas fensíg határolta, amely éjszak felé a messzelátódom déli lejtőjéhez csatlakozott. Dél felé pedig fölemelkedett arra a meredek sziklás csúcsa, amelyet hátsó árbóc halomnak neveztek. A fensíg tetejét sűrűn elborították a különböző magasságú fenyőfák. Itt ott egy-egy hatalmasabb példány, 40-50 lábbal kiemelkedett a szomszédai közül, de hogy melyik volt ezek közül az a bizonyos magas fa, melyre Flint kapitány gondolt, az csak a helyszínen lehetett eldönteni az iránytű segítségével. Bár így állt a dolog, már a csónakból mindegyik ember kiszemelte a maga magas fáját, mielőtt még a félutat megtettük volna, csupán hosszú John rándított egyet a vállán, és azt mondta nekik, hogy csak legyenek türelemmel, míg oda nem érnek. Szilver parancsára nem nagyon erőltettük meg magunkat az evezéssel, hogy idő előtt ki ne fáradjunk, és egy elég hosszú út után a második folyócska partján kötöttünk ki, amely egy erdős szakadékban ereszkedett le a messzelátó lejtőjén. Innen bal felét tartva fölkapaszkodtunk a fensík tetejére. Eleinte a nehéz, agyagos talaj és a dús, mocsaras növényzet nagyon meglassította az előrehaladást, de a domboldal fokozatosan meredekebb és kövesebb lett a lábunk alatt, a növényzet is más jelleget öltött, és mindigkább veszített kuszáltságából. Valóban a sziget legszebb része felé közeledtünk. A mocsári fűhelyét egy erős illatú rekettje és mindenféle virágzó dudva foglalta el. Itt-ott zöld szerecsendió cserjék bújtak össze a sűrűben, és helye közel hatalmas vörös törzsével és széles árnyékával egy-egy fenyő. Az egyik fűszeres illata összevegyült a másik aromájával. A levegő különben hűs volt és üdítő, ami a tiszta napfényes időben nagyszerűen felfrissítette idegeinket. A társaság legyező alakban szétoszlott, és kurjongatva meg ugrándozva haladt előre. Középen jóval elmaradva a többiek mögött sántikált szilver és én utána. Én a pórázón vezetve, ő pedig nagyokat fújva csetletbotlott a csosszamlós kavicson. Olykor-olykor oda kellett nyújtani a karomat, hogy el ne essen, mert különben lebukfencezett volna a domboldalon. Körülbelül egy félmérföldnyi utat tettünk így meg, és közeledtünk a fenség pereme felé, mikor bal felől a legszélső ember elkezdett hangosan kiabálni, mintha beleütött volna a rémület. Kiáltás, kiáltásra következett, és a többiek mind felé rohantak. Csak nem találta meg a kincset! szólt az öreg Morgan, aki jobb felől nyargalt el mellettünk. Hiszen az kétségtelenül fönn van a domtetőn. Valójában egész más dolog volt, amit találtunk, mikor mi is odaértünk a helyszínre. Egy elég magas fenyő egy emberi csontfász feküdt a földön. Zöld iszalaktól körül fonva, amely az apró csontokat kissé föl is emelte, még néhány szafat volt rajta. Azt hiszem egy pillanatra mindnyájunkon nyájunkon végigfutott a hideg. Tengerészember volt, szólt George Mary, aki bátrabban, mint a többiek, odament egész közel hozzá, és a ruhafoszlányokat vizsgálgatta. Legalábbis ez valódi matróz szövet. Úgy, úgy, szólt Silver. Nem lesz az másképp, azt hiszem egyiktek sem fogja azt várni, hogy egy püspököt találjunk ezen a szigeten. De hogy az ördögbe vannak elhelyezve ezek a csontok? Sehogy sem természetes módon. Valóban közelebbről megnézve lehetetlennek tetszett, hogy ez a tettem természetes helyzetben feküdne. Mert néhány kisebb eltérés leszámítva, amit talán a madarak műve volt, amelyek szétmarcangolták a holtestet, vagy az iszalagindái, melyek lassanként beborították a csontokat, a halott egészen egyenesen feküdt. A lába az egyik irányba mutatott, a keze pedig a feje fölé emelve, mint egy búváré, éppen az ellenkező irányba. Valami kezd derengeni az én vénkoponyámban, jelentette ki Szilver. Itt az iránytű, ott a csontvá dombjának az orma, amely úgy mered ki, mint egy szemfog. Nézzétek csak meg a fekvést a csontok irányában. Megtettük. A holttest egyenesen a sziget irányába mutatott, és az iránytű valóban úgy jelezte, kelet kelet és kelet felé. – Mindjárt gondoltam! – kiáltott fel a szakács. – Ez itt a mi útmutatónk! Ez itt mutatja nekünk a csillagot és a csengőtallérokat, de a végig végigfut rajta a hidegha flintre, gondolok! Fusson aki a szemem, ha ez nem az ő tréfái közül való, egyedül meg a hat legény jártak itt, mindjárt leölte, hogy hírmondó sem maradt utánuk, ezt az egyet pedig ide fektette, mégpedig az iránytű segítségével, hogy szakadjon rám a ház. Milyen hosszúak ezek a csontok és a haja sárga? Nem lehet más, mint Dice. Emlékszem még dice ra Tom Morgan. Hogy ne emlékeznék? felelte Morgan. Emlékszem én rá jól? Tartozott nekem pénzzel, és a késemet is magával vitte a partra. Ha már késről van szó, szólt egy másik, akkor annak itt kell valahol lennie. Flint nem volt az az ember, aki kifossza egy matrózember zsebét, aztán meg a madaraknak sincs késre szükségük, azt hiszem. Az ördögben neki igaza van, szólt Silver. Pedig nincs semmi, szólt Mary, aki a csontok között kotorázott. Egyetlen részfütyünk, sem egy tubákos pixis. is. Sehogy sem értem azt a dolgot. Bizisten, én sem, adott neki igazat Silver. Sehogy sem értem, ahogy flintet ismerem, igaz -e? Hanem ezer ménkű pajtások, ha most flint élne, melegünk volna itten nekem és nektek. Hatan voltak, és mi is hatan vagyunk, és most por és hamu valamennyi. Láttam őt, mikor meghalt ezzel a saját szemem világával, szólt Morgan. Billy bevitt a szobájába, ott feküdt előttem a két részgaras a szeme fölött. Meghalt, az bizonyos, hogy meghalt, és elpatkolta a más világra, szólt a bekötött fejű fickó. De ha valakinek a szelleme itt kísért, akkor ez Flint lesz. A lelkemre mondom, csúnya alát halt ez a flint. Csúnya volt, az bizonyos, jegyezte meg egy másik. Amikor elfogta a dühöngés, hogy ordított rúm után és hogyan gajdolt. Tizen a halott ládáján, ez volt az egyetlen ótája pajtások, és megvallom nektek, nem jól éreztem magam, ha azóta ezt a nótát hallom. Nagyon forró idő járt, és az ablak nyitva volt, és most is hallom egész világosan a régi nótát, és utána az öreg halálhérgését. Hanem Ha nem hagyjuk ezt a beszédet, vágott közbe, Szilver. Eltemettük és nem jár többet a földön, az bizonyos, legalábbis nem nappal azt elhihetitek nekem, a macska sem törődik többé vele. Gyerünk az aranyaink után! Újra megindultunk, de a forró napsütés és a vakító sugarak ellenére a kalózok nem szélettek többé szerte, hanem összebújva haladtak és folytott hangon beszélgettek. A halott tengeri rabló emléke elnyomta minden kedvüket.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 A hőség, a kimerültség, a rémület megkönnyítették a láz munkáját, melyet Livzi doktor előre megjósolt, és amely láthatóan egyre magasabbra szökött nála. Nagyszerűen haladtunk előre itt a hegytetőn, az utunk is lefelé vitt, mert, amint említettem, a fenség nyugat felé hajlott. A fenyőfák, nagyobbak és kisebbek, nagyon el voltak szorva, és még a szeretsendió és az azálea bokrok között is széles tisztások sütkéreztek a rekkenő napfényben.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 Előttünk volt egy nagy gödör Melyet elég régen áshattak föl Mert az oldalai bedöltek És a fenekén kinőtt a fű Egy kettétő csákányele És néhány csomagoló láda Deszkái hevertek körös körül Az egyik deszkáról leolvastam A Rozmár nevet Flint hajójának a nevét Mely forró vassal Volt beleégetve Világos volt, mint a nap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 Ez a te 700 ezer fontod, mi? Te ugyan nagyszerű üzletember vagy. Te, aki soha el nem fussoltál semmit, te fejű fajankó. Csak túrjátok a föllet, fiúk, szólt szilver, a legnyugodtabb arcátlansággal. Talán találtok egy pár szem Magyarót, nem csodálnám. Mogyorót, ismételte Meri felhördülve. Pajtások, halljátok ezt! Mondom nektek, hogy ez az ember rég tudta az egész dolgot. Nézzetek a pofájába, oda van írva rá. Ah, Mary, jegyezte meg Silver. Megint kapitány szeretnél lenni? Nagyon vállalkozó fiú vagy te. De akkor már valamennyien Mary pártjára állottak. Elkezdtek kifelé mászni a gödörből dühös pillantásokat vetve hátrafelé. Egy dolgot azonban megnyugvással tapasztaltam,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 Leültünk hát négyen kifújni magunkat, míg a hosszú zsomverítékét törölgetve lassacskán utolért bennünket. Hálás közenet doktor úr! Ön éppen a kellő pillanatban érkezett meg, különben nekem is Hawkinsnak végünk. Hát, mégis te vagy az, Bengán! De rég fickó vagy, azt mondhatom. Az vagyok, Bengán, az bizony.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 Felelt hosszú John, újból tisztelegve. Semmi köszönöm, kiáltott a lovag. Nagy kötelesség mulasztása részemről elmehet. Valamennyien beléptünk a barlangba. Tágas terem volt. Egy kis forrás csörgedezett benne egy kristálytiszta medencében, melyet páfrány borított. A talaja fövény volt. A nagy tűz mellett hevert szmolett kapitány, és egy távoli szögletben, melyet csak homályosan világított meg a láng, észrevettem nagy halmokban az aranypénzt, és a négy szögletesen fölrakott aranyrudakat. Ez volt Flint kincse, amelyért olyan messze utat tettünk meg, és amely eddig már a hiszpányóla tizenkét emberének életébe került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 de ez még nem volt minden. A hajószakács nem üres kézzel távozott. Észrevétlenül sikerült átfűrészelni az egyik oldalfalat, elemelt egy zacskó aranyat, telve talán három 400 gínivel, amire további bolyongásaiban szüksége lehetett. Azt hiszem mindnyájan örültünk, hogy ilyen olcsón szabadultunk tőle. Hogy azonban röviden elmondjam a história végét,